Am revenit, observ că până și lumina spre mine e mai puțină, dar sper totuși să puneți mai multe reflectoare, să nu mă țineți în ceață aici în platou. Înțeleg că sunt importanți invitații. Alături de mine, distinsa colegă Oana Stănciulescu, sărut bine seara. ați venit. Distinsul nostru coleg Celian Negrea. Bună seara, domnule Negrea. Domnul Darie Cristea, sociolog, îi citesc cu mare atenție analizele și nu este sociologul națiunii la care am făcut referire. Bună seara, domnule. Cristian, bine ați venit. Avem nevoie de un maestru întotdeauna, așa că Horea Alexandrescu este prezent. Bună seara. Bună seara. Domnul Costi Rogozanu, permanent contestatar. Bună seara. Bună seara. Bine ați venit, domnule Rogozanu. Colegul nostru, Iulian Leca, unul dintre cei mai buni editorialiști de presă scrisă, îl citiți analizele în ziare.com, vi le recomand. Bună seara, domnule Leca. Salut, bună și seara. producător al multor emisiuni aici la Realitatea TV, dar citiți-l pentru ce scrie mai mult decât pentru ce face, pentru că nu-i producătorul meu, așa că nu pot să zic că e cel mai bun. Dacă era al meu, ziceam că e cel mai bun. Uh, și, bineînțeles, fostul ministru al afacerilor externe, domnul Cristian Diaconescu. Bună seara, bun. domnule ministru. Mi se va alătura și Ion Meioniță, Oreste Teodorescu și o surpriză absolută pe care nu vă dezvălui ca să ne urmăriți. Încep cu dumneavoastră, domnule ministru Cristian Diaconescu. Aș vrea să-mi spuneți din punct de vedere constituțional cum se vede acest, așa zis, conflict președinte liderei partidelor care formează astăzi majoritatea. Sigur am auzit solicitarea. Constituția trebuie să fie mai clară din acest punct de vedere. În mod natural este un document perfectibil. Mă rog, sunt state civilizate care trăiesc de câteva sute de ani cu câteva prevederi. Nici măcar nu sunt constituționale, dar în sfârșit. La, ei ca la, la noi ca la altfel. Din, punctul de, din punct de vedere constituțional, problema juridic este cât se poate de simplă practic, în condițiile în care nu există vreun partid sau o coaliție confirmată înainte de alegeri, care să fi câștigat 50 plus 1 în alegerile parlamentare, președintele consultă și desemnează un candidat, nu candidatul, desemnează un candidat care, după aceea, dacă poate să întrunească majoritatea, iar această majoritate să fie omologată în Parlament, devine prim-ministru și conduce guvernul. Din punctul de vedere, al, din punct de vedere constituțional, practic, președintele desemnează candidatul. În stat, el reprezintă autoritatea. Un partid politic nu are calitatea constituțională de a reprezenta o autoritate. Așa că discuția de, în legătură cu echilibru sau balansul între autorități nu funcționează în, în această situație. Evident că un președinte, da, relativ constituțional, poate desemna pe oricine, oricine îl inspiră, oricine consideră că la un moment dat este apt să conducă un guvern, dar acest oricine vine la votul Parlamentului. Și Parlamentul îl poate confirma sau nu, deci implicit nici președintele nu se poate uh, juca cu persoana respectivă. În orice caz, din punct de vedere constituțional sau cum văd eu lucru, un președinte nu poate fi obligat să desemneze o anumită candidatură. Uh, consultarea se referă la un proces pozitiv, la un proces de cooperare, la un proces logic până la urmă, pentru că evident o majoritate parlamentară garantează și o majoritate pentru persoana desemnată, sau ar trebui acest lucru. Deci consultarea este o, o chestiune naturală, dar nu reprezintă o uh, formă de... Uh, constrângere de la o instituție la alta. Repet, un partid politic în România nu este autoritatea statului. Președinția este autoritatea statului. Deci, în situația dată, practic, președintele, mă rog, a refuzat uh, o candidatură. Evident, s-a pus întrebarea și dacă refuză mai multe candidaturi. Constituțional, nu am un răspuns la această întrebare. Poate refuza, să spunem, oricâte candidaturi, dar într-un strat reglat într-un stat civilizat, astfel de lucruri nu se întâmplă, pentru că, evident, părțile interesate, adică majoritatea și președintele, discută, cooperează și, din această perspectivă, evident că rezultatul este cel care ar trebui să fie așteptat. Deci, unul pozitiv. După părerea mea, dintr-un conflict constituțional sau nu, nu are absolut nimeni de câștigat, într-un alt moment poate am să vă spun despre anul 2012 niște lucruri și unde Probabil că atunci cu mulți dintre dumneavoastră eram în tabere diferite. Și tocmai de aceea probabil că e interesant să, să discutăm. Am zis cu mulți. Cu mine, da, domnule. Da, fi, domnule. Cu mine erați asumat, uh, dar... Și, uh, da, este corect. Numai că ceea ce trebuie discutat este că nu poți face orice, indiferent că vei califica sau nu, în țara ta. În țara ta, care este totuși un, pe o falie, cum se spune, între Occident, Federația Rusă și Orientul Mijlociu. Nu s-ar amesteca alții să-ți dicteze ție în țară, numai că atunci când interacțiunea funcționează între instituții, privind fonduri europene, privind interese, privind garanții de securitate, există evident un raport de drepturi și obligații pe care, la moment, de care la un moment dat trebuie să ții seama. Doamna Oana cum vedeți ceea ce s-a spus astăzi declarația domnului președinte și ce urmează? Vreau să spun că sunt de acord cu tot ce a spus domnul ministru Diaconescu. M-am uitat și eu, nu știu câte oară, pe Constituție, pentru că am văzut în spațiu public astăzi dezbateri pe acest subiect și, evident, comentarii pe o, o, o dispoziție a curții constituționale, Bacă era din 2014, Bacă era din 2015, în orice caz, respectiva... Um, Notă a cursii constituționale era de fapt la o modificare a Constituției care n-a mai avut loc, din punctul meu de vedere din, dacă este așa și dacă la aceea se făcea referire nu putem să ne raportăm la ea, ne raportăm la Constituție care Constituție nu spune nici de câte ori președintele poate, indiferent cum îl cheamă indiferent dacă îi place sau nu îi place de cuiva de președintele țării trebuie să citească asta cu atenție și fără patimă pentru că am văzut și eu, fac o paranteză reacțiile exagerate de pe tele televiziunile noastre de astăzi, credeam că e apocalipsa că și-o veneam ca tine spre București și nu înțelegeam ce, doamne arte mă se întâmplă. Deci, președintele poate să refuze, deci nu este un motiv de suspendare, pentru că acesta a fost un alt subiect dezbătut astăzi, dacă planul într-un pas în doi, în trei al PSD-ului sau al lui Liviu Dragnea plus Tăricianu, Este dar suspendat suspenda pe președintele Claus Iohannis. Nu există temei constituțional pentru o suspendare astăzi, ceea ce nu înseamnă că peste un an sau jumătate de ani nu s-ar putea demara procedura dacă ar exista motive, dar în momentul de față nu există, pentru că nu există această prevedere limitare în Constituție, că președintele poate să refuze două, trei sau nouă propuneri. Deci nu există temei constituțional pentru suspendare. Dacă s-ar demara un astfel de mers, să le explicăm din telespectatorilor ce ar însemna, s-ar înființa o comisie parlamentară care să analizeze motivele, după care s-ar supune votului în plen. Sigur că PSD plus de are această majoritate să voteze. Am văzut un scenariu care spune că îl suspendă doar în Parlament să-l scoată de la 430 în 30 de zile, timp în care pe lista, adică Numai domnul niciodată. președinte al Senatului Tăricianu ar putea ajunge să desemneze premierul, după care își retrag în Parlament uh, suspendarea, se întoarce domnul Iohannis. Mi se pare fantezist și uh, să zic doar fantezist acest scenariu, nici de cum nu cred că se va putea întâmpla, pentru că și eu cred că domnul președinte al PSD și cu domnul președinte ALDE mâine vor veni cu o altă propunere, nu cu aceeași propunere, cred că vor veni cu o propunere decentă, civilizată, pe care președintele Claus Iohannis o va accepta. Deci varianta cu suspendarea nu se poate, varianta cu 30 de zile nu se poate, pentru că din am văzut liderii în coaliție care a câștigat alegerile evident, par să fie să, să fie frecventabil, să-și dorească să fie frecventabil, ori o astfel de forțare, chiar și în Parlament, chiar și cu un vot pe 30 de zile suspendarea ar da foarte, foarte, foarte roșu, abia atunci am aș putea spune că suntem, nu mai suntem chiar un stat european. Deci mi se pare un joc până acum politic corect, președintele are acest drept și-a exercitat dreptul de a respinde o persoană. Sigur că am văzut critici și sunt de acord că președintele dacă ar fi putut, ar fi trebuit să spună și motivul, chiar dacă într-o singură sintagmă, propoziție, frază, să spună de ce nu este de acord și refuză propunerea PSD-ului. Sper să vină cu explicații cât de grabnice în acest sens. Uh, ci în momentul de față suntem în limitele unui joc uh, civilizat, politic. Sper să nu se depășească aceste limite în uh, zilele următoare și PSD-ul să dea dovadă, PSD să dea dovadă de înțelepciune și să vină cu o altă propunere. Uh, sunt convinsă că în cadrul PSD-ului sunt multe propuneri și uh, într-o singură propoziție aș vrea să mai spun ceva. De ce cred că Liviu Dragnea e într-o situație prea confortabilă, chiar dacă a câștigat alegerile? Pentru că ceea ce inițial părea o propunere foarte bună, adică o doamnă căreia nu ai ce să-i reproșez la o analiză mai atentă există acolo niște vulnerabilități eu nu mă pot pronunța pentru că nu știu, nu am documente în acest sens, doar ce am citit în presă dar ce știu am văzut câțiva membri PSD destul de nemulțumiți de această propunere pentru că nu este un membru de partid vechi pentru că probabil că fiecare grupare s-ar fi gândit la un alt la o altă propunere, deci Liviu Dragnea cred că nu are un cec alb. A avut un cec în alb, nu știu cum și l-a folosit, s-ar părea că nu foarte bine. Și a doua vulnerabilitate a propunerii lui Liviu Dragnea, cred că am văzut opiniile unor cetățeni pe la radio unde m-am mai dus și eu în zilele astea de Crăciun, am mai vorbit cu oameni din dreapta și din stânga, indiferent de opiniile lor politice, mai toți au spus, dom'le, hai să fie o, o propunere safe, să nu avem surprize mai târziu, că e contextul delicat, internațional, deci cred că nici în acest punct de vedere o încercare, o forțare de suspendare, care oricum nu cred că e posibilă în acest moment, nu ar avea, nu, uh, nu i-ar aduce avantaje uh, nici PSD-ului, nici Liviu Dragnea personal ca lider politic. Cine nu are bătrân trebuie să-și cumpere sau să-i folosească pe cei cu experiență, așa că îl folosim și noi pe domnul Corea Alexandrescu să vedem cum se vede acest lucru. După 40 de ani de presă și după 26 de ani de, post de presă în post-comunism. Am Eu mai avut astfel de situații, domnule Alexandrescu? A Am mai avut astfel de situații. Mandatul președintelui Băsescu și ne aducem aminte toți, și nu odată. Eu cred că, în primul rând, trebuie să ne păstrăm calmul. Deci, pentru că au apărut o serie întreagă de reacții din astea nebunești de-a dreptul, da? Vedem țara gata că e în criză, gata că începe, gata că suspendăm. Eu cred că nu se ajunge nici la suspendare, Cred că trebuie să ne păstrăm calmul, cum am spus-o, chiar în seara alegerilor. Bun, de acord că președintele Iohannis astăzi, dacă n-a putut să explice motivul pentru care a respins propunerea, eu mă așteptam astăzi să o invite pe doamna Sevil la Cotroceni să stea de vorbă cu dumneavoastră între patru ei că se cunosc bine, poate să-i ceară și scuze, că respinge propunerea, pentru că de joi sau de vineri, peste Crăciun, am înțeles că Dumnezeu a stat și a lucrat la program în baza a ceea ce discutase la telefon cu președintele Iohannis. Este un lucru bun, pentru că deci la credența a făcut un lucru foarte bun pentru partidul pe care o reprezintă pentru viitorul premier, m-am felicitat ce cu șeful statului. Eu abia aștept să pună în aplicare. Deci ăsta e un semnal de care se trebă, să, să, nu trebuie să nu trebuie omitem chestia asta. Deci încă -o, -o... Pinelea, Au... în continuare Bine, neavând Crăciun, practic a fost zilele lucrătoare. Nu știu, trecem peste asta. Ideea, semnalul care s-a dat despre PSD este că șeful statului a vorbit cu ei. I-a spus ce -a cam ce ar crede că ar trebui făcut, da? Și asta și-a lucrat, înțeleg? Nu știu în ce măsură, dar astăzi mă așteptam să spună că s-a întâlnit cu Dumnezeu, că i-a spus motivul pentru care îi respinge nominalizarea și așa mai departe. În alt plan, a mai apărut un semnal interesant astăzi pe care nu avem voie să-l ignorăm și privește poziția promptă a udmr care a cerut să nominalizeze alianța un alt... Candidat. Niște oameni responsabili. Responsabili care sunt din PP. Și care mie îmi sugerează că în această poziționare a președintelui a apărut undeva și un semnal din partea PP-ului. Pentru că toată lumea spune, Iohannis face ce dictează Băsescu. Sau ce a sugerat Băsescu. Cam ăsta e scenariul care circulă. Că Băsescu a stat atunci, sau au văzut, nu s a văzut. Chiar dacă a respins, a negat, negat treabă Băsescu. Deci eu cred că PP-ul... Aduceți-vă aminte că imediat după alegere a apărut uh, o telegramă de felicitare din partea socialiștilor europeni către Dragnea, da? Care m-așteptam să vină și din partea PP-ului însemnat și iată că a venit și eu îl citesc în poziția pe care a avut-o astăzi de mereu. Din punctul meu de vedere. Care e interesantă. În ceea ce privește uh, ziua de mâine... Eu nu cred că mâine... În primul rând că președintele trebuie să invite la Cotroceni. Deci eu nu cred că mâine Tăricianu cu Dragnea și cu Daniel Constantin și anunță un nou candidat. Eu cred că ei, mă rog, se vor decide. Aștept ca președintele să invite la Cotroceni. Sau ei o spun public. Am înțeles că nu public o să o spună. Eu cred că se va înființa totuși comisia aia. Parlamentară care practic a fost fluturată astăzi în luarea de poziție, cu care se va merge la Curtea Constituțională să vadă dacă a fost sau nu -a, a fost Constituțional refuzul de astăzi. Deci, Iar dacă mă întrebați pe mine, există în ca lui Liviu Dragnea, să spunem clar, un posibil candidat pe care l-a numit la un moment dat, sunt foarte bun prieten cu el pe care l-ar accepta președintele Iohannis fără nicio discuție și încă nu-i dau numele. E vorba de... Vasile Dâncoua, de ca să spunem. Un om înțelept. A spus nominal, a spus, dar știu că l-a respins în timpul campaniei că a circulat varianta asta, da, domnul dar... domnul Dragnea nu l-a respins niciodată. -a nu, eu ce vă spun. Pe... Nu, a spus la un moment, că nu e niciunul dintre cei care au fost fluturați de... Și domnul Dragnea, fiind un om înțelept, sunt convins că poate apela și la domnul... Dâncu deci, ca și care, apropo de frica lor, că mâine, dacă ar nominaliza un al doilea, îl respinge preșintele și ăla. Deci, dacă l-ar nominaliza pe Vasile Dâncu, eu nu cred că președintele l-ar putea respinge. Dar să întrebăm un sociolog, că dacă vorim de sociologi, sociologii între ei, chiar dacă sunt concurență, pot să ne spună cum a reacționat România. În primul rând, vreau să vă întreb, domnule Cristea, așa. Domnule Darie Cristea, cum credeți că a primit. Sigur, aș fi interesat de niște focus grupul sau un uh, chestionar, chiar și Cati. Cum credeți că a primit poporul uh, PSD, cei 600.000 de de militanți, activiști, membri, respectiv cei 3,2 milioane de votanți, propunerea domnului Dragnea? Cum s-a văzut astăzi, uh, cum s-a văzut refuzul domnului președinte Iohannis? Uh, și, mergând în ipoteza unei suspendări, cum s-ar contura taberele și dacă am putea asista la o prezență mai mare la vot sau nu. Am venit cu patru teme mari spre dumneavoastră. Dar toate ce țin de sociologie? De, în primul rând vreau să vă spun că nu sunt uh, în concurență cu domnul Vasile Dâncu, suntem colegi de catedră. Deci, din punctul ăsta de vedere, <gânt> toți suntem la catedra sociologiei a Universității în București, deci nu, nu e o problemă aici. Apoi, uh, chestiunea aceasta cu modul în care a primit electoratul PSD propunerea doamnei Seville Şaidă eu nu cred cel puțin inițial nu cred că a fost percepută ca o chestie care să vină în contra tezelor de campanie ale PSD-ului. Românii sunt destul de familiarizați cu minoritatea turco-tătară din România. Correct. E o minoritate destul de cunoscută, e o minoritate istorică, are o existență îndelungată pe aici. Cam toți românii au fost prin Constanța, pe la mare. Adică nu e o problemă în sensul că nu cred că a perceput-o nimeni ca fiind străină. Deci din punctul ăsta de vedere, această teză de comunicare nu cred că ar fi, ar fi prins foarte bine la public. Mă rog, chestiunea cu soțul sirian, să vedem. Depinde cum a fost rostogolit în presă, ce a înțeles fiecare din toată povestea, oricum acolo nu e foarte clar ce se întâmplă, iarăși discutăm în, în baza unor chestiuni care poate au fost importante, poate nu au fost importante pentru decizia președintelui. Nu știm, mă rog, e, aici e un alt etaj al discuției pe care am putea să, să vorbim. Acum, peste această perioadă dintre propunerea PSD-ului și ce s-a întâmplat astăzi, era și cam imposibil să faci studii sociologice serioase pentru că știm foarte bine. A fost vacanță, a fost sărbătoare, și timpul foarte scurt. Era greu să studiez problema, totul s-a derulat extrem, extrem de repede și în sensul ăsta nu cred că vreuna din tabere, să le spunem așa, are niște date relevante pentru această problemă. Cel mult pot să aibă niște ipoteze în ultimă instanță. Aici sunt niște poziționări foarte interesante, pentru că, de exemplu, da, PSD-ul poate să agite, de exemplu, o eventuală suspendare a președintelui, dar nu știu câtă lume din partid ar fi chiar dispusă să participe la un asemenea nou efort de campanie, pentru că e practic un efort uriaș de campanie, chiar dacă pragul ăla, pragul ăla de de cvorum e de 30% și nu mai de 50% plus 1, cum era mai de mult, dar ar fi un efort extrem, extrem de complicat și nu știm câtă lume crede că, mă rog, se pot ranșa chestiunile atât de ușor până la urmă. Probabil că la un exercițiu pur și simplu de de prezența la vot. Niciuna dintre părți nu are momentul de față o estimare foarte precisă privind cum, cum ar putea Revin să iasă. la dumneavoastră, domnule Cristea cerând un scuze și făcând de domnul Negrea, domnul Rogozanu și domnul Leca, revenim după o foarte scurtă pauză, un citare și cu domniilele. Bună ziua! Săptămâna trecută, când am avut consultări cu partidele politice, PSD-ul și ALDE, care au ținut să vină împreună la consultări, mi-au propus-o pe doamna Sevil Șaideh pentru poziția de prim-ministru. Am cântărit cu grijă argumentele pro și contra. Și am decis să nu accept această propunere. În consecință, solicit coaliției PSD-ALDE să facă altă propunere. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule președinte, mulțumim și distinșilor lideri ai coaliției aproape guvernamentale, care se vor dovedi cât se poate de serioși și înțelepti și vor veni cu o propunere, cred eu. Vreau să vă mai citesc câteva lucruri, credeți, e mai important decât ping pentru că ping se va sfârși. Pentru că oamenii sunt conștienți și responsabili. După care îi ascultați pe distinții mei invitați, dar la pânța, e vorba strict de istorie și istoria trebuie cunoscută cu bune curele. La pânța țăranii au fost bătuți cu frânghii ude Apoi puși să șape mormântul, imitându-se procedeele de pe timpul terorii albe cu prilejul Revoluției lui Horea. Pe Valea Vișeului, mai multe sate au fost incendiate, șapte la număr. În Borșa, toți românii au fugit în păduri, fiind amenințați că vor fi omorâți. Mulți ruteni și români îngroziți de schingiuri și teroare s-au refugiat, Situația minorităților din Nord-Oardealui se agravează din zi în zi, din ceas în ceas. Ei au, scos, au fost scoși în afară de lege și pe lângă maltătările suferite li s-au confiscat vitele, cerealele și întregul avut din case. În ziua de 8 septembrie 1940, militarii hortiști au ucis 11 civili români în comuna Almașul Mare, iar în ziua de 12 septembrie 1940 au fost împușcați de soldații hortiști Patru țărani români lângă linia ferată de la marginea orașului Oradea. Iată cum descrie un document din epocă Măcelul din Almașul Mare. În ziua de 8 septembrie 1940 au fost ociși în comușa Almașul Mare, județul Bihor, 11 țărani români, după ce mai înainte au fost torturați cu incomparabilă ferocitate. Unora li s-au scos ochii, altora li s-au tăiat nasul și urechile tuturor unghiile de la picioare. În noaptea de 15-6 septembrie 1940, la intrarea armatei Hortiste în comuna Medieșul laurit județul Satu Mare, trei soldați s-au prezentat la casa fostului primar, Gheorghe Petrician, l-au ridicat, l-au dus la marginea satului, l-au înjunghiat cu baionetele, i-au scos ochii și după ce l-au chinuit, l-au împușcat. La 6 septembrie, în comuna Sătmărel, județul Satu Mare, au fost arestați și puși în lanțuri învățătorii români Vasile Moldovan, Gheorghe Sofroni și Ștefan Șter duși la închisoarea din satul mare, au fost bătuți și purtați timp de 10 ore de-a lungul străzilor, fiind bajocoriți de elementele șovine. În ziua de 10 septembrie, un grup de homve s-au ucis în comuna Hida, județul Cluj, 19 țărani români, iar gadavrele lor au fost lăsate neîngropate pe câmp, timp de 15 zile. În ziua de 10 septembrie 1940 a fost ocupată gherla de tupele Hortiste. Imediat s-au format bande teroriste care au început prigana tuturor românilor din zonă. Fiecărei românii se cereau o declarație în care să arate ce beneficii obținut de la statul român în dauna celui ungar de la Unirea Transilvaniei cu România. După aceste acțiuni teroriste întreprinse de grupul, trupele ortiste și de diverse organizații fasciste paramilitare în primele zile de ocupație, hortiștii de la trupele de ocupație la bande teroriste alcătuite din delivent de drept comun s-au dedat la mai multe acte grave, crime și asasinate în masă de o monstruozitate fără seamănă. Lui Dumitru Matei din Oradei s-au scos ochii cu baionetele la 18 septembrie 1940 și în același oraș fusese silit un bătrân pensionar român, profesor de limba română, la 6 septembrie 1940, după ce a fost maltratat, să mănânce fecalele amestecate cu ardei și să bea urină în văzul și în râsul a peste 200 de locuitori. Sute de tineri români încadrați în Organizațiunea Maraltirii Relevente au fost puși la jucă animalele și siliți să are și să... Grape în hohotele de râs ale camarazilor. Nimic din ce se poate inventa o fantezie bolnavă n-a fost lăsat neutilizat pentru a face imposibilă viața românilor ajuns din nou sub stăpânirea ungurească-hortistă. Până în vara anului 1943, numărul românilor maltratat schingiuit a atins cifra de 15.000. Cum mai citesc un singur fragment ca să înțelegeți de ce fac apelul la tipărirea acestei cărți cu toată deschiderea și cu tot respectul pentru ceilalți, strict pentru recuperarea istoriei. E rugămintea unui preot din zona Dej, Gherla, de 83 de ani, care mi-a înmânat această carte spunând, în tine copii le-am încredere. Și eu am datoria să vă spun asta. În acelea zile când era hăituit, bătut, Bajocorit Iuliu Sonia, în colonia Marele Voivod Mihai din județul Satu Mare, 14 septembrie 1940, Preotul Tohătean Gheorghe a fost ridicat de jandarmă la ieșirea din biserică, dus la școală, pusă să se descalțe și bătut cu patul armelor peste cap, spate și șale. A fost apoi călcat cu bocancii peste degetele picioarelor, lovit cu diverse obiecte și strâns de gât. Are două coaste rupte, șapte dinți, iar pe față are o rană de vreo șapte centimetri, rană deschisă. Aici sunt, în ziua următoare, 15 septembrie, a fost crun maltratat protopopul Onofrei Pompei, tot din Cluj. În seara zilei de 15 septembrie, preotul protopop Pompei Onofrei a fost atacat în casa sa de polițiști și soldați pe când se pregătea să se culce. Ridicat din casă în bătăi crunte, a fost dus în turnul și în podul catedralei, simulând că fac o percheziție. În atimpul acestei percheziții, el era bătut, palmit peste față și lovit cu patul armelor. Toată această carte ne arată ce s-a pătimit atunci. Pentru ca istoria, să nu se mai repete, cu am Fac un apel tuturor oamenilor de bună credință, care cred în recuperarea istoriei, să tipărim împreună această carte, pentru ca tinerii, indiferent dădnie, să știe ce s-a întâmplat pe teritoriul acestei țări. Revenim la subiectul zilei și continuăm cu sociologul Darie Cristea. Domnule Cristea, vă rog. Așa, două cuvinte despre toată povestea asta cu Constituția. Într-adevăr, cum au spus și antevorbitorii mei, da, președintele poate până la urmă să refuze câte propuneri vrea de la coaliția pe care a acceptat-o, n-a pus niciodată în discuție faptul că e coaliția care a câștigat alegerile, Constituția nu ne spune nimic despre povestea asta, cu câte propunere ai voie să refuzi până la urmă. Constituția ne spune că președintele desemnează, a cer mult, la un moment dat, nu știu ce ar putea face PSD-ul, zic și așa, o ipoteză, nu sunt jurist, ar putea să ceară, de exemplu, la Curtea Constituțională o explicație privind ce înseamnă desemnarea asta. Chestia, într-adevăr, cu decizia în 2014 ce se referă la un proiect de revizuire a Constituției, deci nu are treabă cu interpretarea Constituției care este acum în, în vigoare. Practic, din punctul meu de vedere, ca sociolog repet, nu, nu ca jurist, că nu sunt jurist noi ne aflăm încă în consultare. Ne aflăm încă în faza aia de consultare, pentru că în Constituție nu i se spune că totuși, consultarea aia durează 5 minute, o jumătate de oră sau doar cât dau oamenii care la coproceni. Suntem încă în faza de consultare până la urmă de aici încolo e o decizie strategică privind fiecare cum, cum va proceda mai departe. Dacă PSD-ul vine cu altă propunere sau dacă PSD-ul se ține de ce spunea la început Liviu Dragnea și refuză să facă altă propunere și încearcă un foarte dificil demers de suspendare, care e problema de fapt aici ca a și contract de comunicare între cele două părți. În realitate, între cele două părți e o logică de, să-i de război rece, de paradigmă realistă. Nici una nu are încredere în cealaltă. Și atunci PSD-ul se teme că dacă mai scoate o numire, președintele o să o refuze și paia și atunci, domnule, ce mai facem că nu mai avem credibilitate, președintele, uh, nu știu cine știe ce gândește despre PSD și despre Liviu Dragnea, și atunci probabil că aici apare un tip de blocaj de comunicare. Dar, în realitate, noi putem să considerăm că ne aflăm în continuare într-un procedeu de consultare și că normal ar fi ca la sfârșitul acestui procedeu de consultare să apară un nume de prim-ministru agreat de, de toate părțile. Ce pot să reproșez tuturor părților implicate acum este această cum să-i spun, semi-transparență, în sensul în care probabil că toate lucrurile astea trebuiau cumva clarificate între ei și noi după o zi, două zile, trei zile, cinci zile, o săptămână, să vedem un nume de prim-ministru pe care ne anunță toate părțile. Dar suntem într-un proces ăsta semi-transparent în care își mai dau ghionturi, cumva nu se înțelege exact, exact ce se întâmplă pe acolo și cum se deroază această consultare. Dar și eu cred că în final se va ajunge la un nume de prim-ministru ce nu știu e acum vorba lui, lui Caragel. Adică nu, credeți vor... vari... nu credeți în varianta suspendării? E foarte complicat să întâmple așa ceva. Cred că în final se va noi un Nu îmi dau seama acum care va fi strategia de comunicare prin care toate părțile, repet cum spunea Caragel, își vor repera onoare. Că despre asta e vorba. În final toate părțile trebuie să iasă bine. Nici pe... PSD-ul să nu pară că a cedat foarte mult, pentru că să nu uităm că PSD-ul totuși nu s-a dus cu Liviu Dragnea propunerea de premier de la început. Deci, cumva, a făcut un pas înapoi. Iarăși, umblă vorba pe surse, înțeleg, aici jurnalistii și mai bine cât mine, că un soi de motivație ar fi fost trimisă de președinte la PSD. Deci, cumva, un dialog paralel există pe acolo, ceea ce e și normal să se întâmple, pentru că, repet, suntem încă într-un proces de negociere. Deci, cred că în final, într-o zi, două, o să avem un nume de, de prim pentru că e prea complicat să se ducă războiul ăsta mai departe și nu servește în ultima instanță nimănui, pentru că e foarte greu de prevăzut cum s-ar putea sfârși. Domnule Sălia Negre, cum vedeți ce s a întâmplat astăzi și ce urmează? Bine, poza zilei, din punctul meu de vedere, nu sunt cele 45 de minute seci ale domnului Iohannes, cu tot cu intrare și cu 45 ieșire. 45 de secunde, încerc cu zera. Cu Sub 50 cu... de secunde. Sub 50 de secunde, eu cred că mai are puțin și îl bate pe Usain Bolt la comunicare de decizii, ca să spunem așa, ci cele 45 de minute ale, ale celor trei, care de fapt erau doi, doi, în, poză, doi în poză, și unul într-un costumaj verde de vânător care n-a prins nimica și înghiotându-l pe celălalt, care era Liviu Dragnea, și care, în, în opinia mea, avea, <coughs> deja începe să arate ca un învingător în, în, în, în genunchiat. Nu mai are. Deci, dacă te uite puțin, era descumpănit în, în comunicarea domniei sale, <coughs> nu era sigur pe domnia asta și apela la o victimizare eternă. Lumea am a vorbit din nou de victimizare în fața sistemului. A preluat de la domnul Treian Băsescu mesajul pe care domnia sa -a oprit l-a oprit la momentul intrării în Parlament și la, văd că l-a interiorizat domnia sa, probabil din prea multă cum să spun eu, tangență cu domnul Tăricianu, că domnia sa e cu sistemul, cu au probleme de genul ăsta. Ăla micul din poză, din poza de astăzi, dacă îi dai să vezi, dacă mai dai puțin imagine, era cu cămașa puțin, avea o crava, avea un gulere foarte înalt așa, parcă tocmai ce este cineva și era și reprezentant acolo. E, e puțin caragios dacă te să puțin la poza zilei. Domnul Dragnea, care reprezintă 46 în Parlament, flancat de 2, care reprezintă 5 și un pic. Împreună, unul are 2,6, unul 2,6. Da? Um, și domnul Dragnea, în final, uh, dacă iei discursul domnilor sale de până acum și îl interpretezi, să spunem, în mod logic, domnia s ar fi trebuit ca astăzi să spună, domnule, noi, noi nu mai desemnăm pe altcineva, doamna și Șaideh a fost singura noastră propunere, în virtutea uh, uh, autoritarismului de care dă domnul, domnul Dragna Dovară, atât, atât în conducerea PSD-ului, dar și a juțului Telorman, următorul pas logic ar fi fost, domnule, declanșăm uh, suspendarea, pentru că Povestea asta cu responsabilitatea în gura celui care a câștigat nu-mi sună prea bine. Domnia sa ar fi trebuit să spun, domnule, decam de de suspendarea, asta e. Ne mai gândim până mâine, până poimine, de asta spun că domnia sa cu fiecare zi care trece încet, încet nevizibil pentru ochi liber, mai face un pas mai... mai, mai Uh, mai îngenunchează un pic, câte un pic, câte un pic. Ba în, uh, în fața oponentului uh -uh. domnilor sale, care pare că acum este uh, Claus Iohannis, ba în partidul unde am văzut că și domnul Victor Ponta începe să-l ia la, la palme, deși din cauza, dată, din cauza întregului demers cu PRU al domnului Victor Ponta ei n-ar fi ajuns la uh, o Dacă majoritate este domnul, absolută, domnul Dragnea va apela la înțelepciunea domnului sale, va fi înțelept și va veni cu o soluție mâine? Eu, eu cred că a treia oară îi va ieși. Încă, ai să rămân logic. Prima dată cu toate că nu a existat o nominalizare formală Din partea domniei sale Cu toții știm că pe piață În, pragu, în înainte de alegeri Dar și în pragul alegerilor Și imediat după toți se așteptau La domnul Liviu Dragnea și domnia s-a întreținut uh, Prin uh, surse a neoficiale A câștigat alegerii, da? A dus partidul la, la a a alegerilor posibilitatea, posibilitatea uh, de, a, de a fi numit domnia sa Am văzut că ulterior A avut un, o, o, un dram de înțelepciune Și a dezernat-o după aceea pe domnul Sevil Dec. Aici nu știu, aici a trebuit domnul, cealaltă tabără, domnul Claus Iohannis, să, de de... să dea explicații uh, mult mai uh, aprofundate decât, uh, cum să spune, eu, o chestie pe surse în, în site-ul favorit al sistemului între ghilimele, sau o, o anchetă puțin cam șuberdă într-un alt uh, site de, de, de investigație. Adică opinia publică nu trebuie, uh, eu nu sunt mulțumit cu astfel de explicații. Vreau să știu ce a fost pentru că dumneavoastră s-a venit și ne-a spus astăzi în cele 45 secunde cu tot cu intrare și ieșire că a cântărit uh, uh, argumentele pro și contra și din, uh, din discursul domnului sale este că cele contra au, uh, au, fost mai, uh, au, fost, au, au cântărit mult mai, mult mai uh, puternic. Dumnezeu, ce a fost? Faptul că doamna Sevil Saidech uh, e considerată prea mult, prea apropiată de domnul Dragnea, e un valet cum se spune, care ar executa orbește orice i-ar, iar fi spus domnul Dragnea, faptul că uh, soțul domniei sale care a primit cetățenie în șase luni de zile uh, ar avea ceva legături ne la locul lor cu regimul Bașar al-Assad, ar fi pentru că, uh, eu nu sunt peserist, da? uh, dar nici mie nu să -mi place să văd, să văd tăvălit uh, numele doamnei respective în uh, mass media fără o bază reală, pentru că nu facem decât să uh, adoptăm același discurs tipic PSDist, mult mai mai grotesc. ce a făcut sebidiță. Bună seara, ne recepționați. Ce au făcut PSD-ul în da. În campania electorală, la adresa oponenților politice. adică nici genul ăsta de discurs împotriva doamnei Șaidec, că bărbăstu e știu Cum că are radical De ce sunt niște explicații de gesturi puternice și solide din partea domnului președinte, pentru că în fond premier care vine de la PSD e premierul întregii țări. Domnul Claus Iohannes, chiar dacă e premier venit de la PNL ul de Deloaze, e președintele întregii țări. Da? Deci, oamenii încep să înțeleagă că au o responsabilitate față de, față de opinia publică. Inclusiv față de opinia publică care nu a venit la vot. Aia, 60%, când văd acum această decizie al Claus Iohannes, își pun întrebarea lui, da, ok, am înțeles care se să eu sunt în Constanța. Când am văzut nu, că, dar probabil are o motivație, că nu, vreau să nu motivația putem să ne gândim solidă, la altceva decât la o motivație foarte clară. Motivația e solidă și eu cred că există la o. Vreau să o văd în spațiu public, uh, uh, servită publicului, care, știi cum e, PSD-ul are, uh, are un modul lui de a face politică. Lasă-mă, modul de a lui Dragna și altora. Lasă-mă că știu ce mai bine despre tine, ce mai bine pentru tine. Să nu cumva să vedem și în partea asta la altă. A oamenilor din sistem, același gen de atitudine, dar poate chiar motivată. Da, Pentru care este sistemul? Lasă, o, lasă, lasă un gust amar. Lasă un gust amar, chestia asta. Dar care e sistemul? Am văzut că domnul Bogdan Chiriacs, pe exemplu, sau fac referere, și domnul Dragnea a făcut referire la. Că sistemul sistemul la care ei nu ajung. Ei sunt vulpea care nu ajung de la struguri. Cam asta mi se pare mie domnul Dragnea și toți ceilalți. Sistemul este sistemul de forță, din spate, compus din, nu știu, din servicii de informații, compus din multe alții actori. Uh, uh, din adini situația. domnul dragnea a spus astăzi că seriei nu a influențat deciziile din instituțiile statului care pot furniza no, astfel, astfel de... De... de. A, deci alțarea alti... de are 18. Ca să fim ca să, de... fim, Domnule, a... de... să fim să fim că Care e sistemul ăla în afară de serviciile secrete? Nu știu, vă întreb că eu, eu mă știu. limitez la ele. Adică când aud sistem, servicii secrete. Și ele ar trebui desfințate? Sau care e ideea? Când am înțeles? Absolut, să comunice mai amăzat. Păi nu, am văzut de la diversi comentatori și am văzut pe domnul Dragnea. ne supărat pe sistem. nu că în 30 de zile vor să desfințeze sistemul. Dar de exemplu, uite, de dragul discuției că ai pornit-o așa într-o atât de optimistă la început încât m-am speriat. Am zis că nu mai avem ce vorbi și terminăm emisiunea, ne pierdem și pâine. Adică totul e rezolvat. Dar eu sunt foarte încrezător. Optimist. Da. Păi, tocmai de asta m-am speriat, că eu am încredere în ce spui. Ei, dar serviciile secrete, de exemplu, ar trebui să nu zic. Să-mi crezi o situație, cum e exact asta, că e un exemplu foarte bun, luăm ipotetic, în care o desemnare de premier, în fața căreia am înțeles, nu? Sper că n-am greșit din ce am înțeles de la Claus Iohannis, că și domnia sa spune că e foarte bună. Ne trezim, da? peste câteva zile, fără nicio explicație din partea nimănui cu niște știri pe surse pe care eu, de exemplu, uite, le-am citit că, mă rog, e și în job din presă, dar și... din păcate. Dar uite, nu vreau să le invoc acum. Nu vreau să le iau în calcul când îmi deci vreau opiniile, cazul, da? Păi, tocmai de asta. Ei, să aflăm totuși care e motivația. Asta poate chiar înainte ca să E legal ce a făcut președintele? Cum? E legal ce a făcut președintele? Păi, Cum? ilegal... Constituția lasă câteva goluri, dar goluri care, legal-nelegal, au dus la câteva crize serioase în România, dacă ne amintim numai în ultimii 10 ani. Așa că n-aș merge foarte mult nici pe varianta asta, că e atât de legal încât Liviu Dragnea poate să facă câte propuneri vrea el. Și Klaus Iohannis iese în libertatea Constituției, în golurile eventual de interpretare ale Constituției și le refuză pe rând la fiecare... Dând mai mult sau mai puțin explicații, dar eu aș lua-o lua cumva de la început. Uh, Klaus Johannes, uh, nu știu dacă are ase teme de suspendare sau nu, și mie îmi pare destul de improbabil, uh, nu neapărat pentru că cei doi lideri de astăzi păreau mai degrabă derutați decât uh, stăpânii pe sine și pe ce aveau în plan. Dar are totuși are o problemă cu următoarea propunere pe care o va face Liviu Dragnea. Pentru adică că, într-adevăr, rațional, rațional beli, beli. și mie îmi pare că bă, ăsta e locul spre în care se dreaptă Liviu Dragnea. Nu are încotro... Bine, există multe variante. Există și varianta să meargă cu Seville și până aflăm un răspuns de la cotroceni mm -hmm. pentru care nu o accept. Adică dacă Trebuie vine a doua, pe... oară, a doua oară cu această propunere, mă imaginez că îl va forța, cumva, pe președinte să spună motivul. Pentru că nu ai cum să ieși în 5 secunde, că era să-l și pierd la ora 12, să spună că nu. Deci așa ceva nu, nu se face. Adică, cred că și tu ești de acord cu treaba asta și cred, cred că și Claus Iohannista. Da, Mi-a da, asta da, așa... pare, cumva, așa ironic. Întrebat la o discuție liberă. Dar cum știu te... că, e foarte, că a acționat perfect legat. De asta spun, ta, având încredere în, credere în ta ce ta. spui ne tu, mă bazez pe asta. faptul că vom afla... Cred că mai degrabă credere. Eu am rapid, încredere în înțelepciunea dânsului că va veni Dar, cu o explicație coerentă. Faptul că credibil, are o șanse să ajungă în situația în care vorbim, adică la momentul ăsta, la o suspendare, totuși cred că și-a vulnerabilizat și mai mult situația. Aia pe care o avea oricum vulnerabilizată după pierderea alegerilor din 11 decembrie. De ce? Pentru că, Liviu Dragnea, dacă vine cu o propunere. Acum depinde de ce partea baricadei ne situăm. Foarte bună, excelentă de nerefuzat. sau de trebuie acceptată. Sau, că și despre Sevriu și s-a spus, nu? Că e atât de bună, încât nu poate fi refuzată. Numai că, cred că e picat într-adevăr, prost. Motivul, nu știu, chiar sper să-l aflăm. Ei, îți dau un singur nume. Dacă vine cu propunere de premier Gabriel mi mai luat, Fira. Mi luat cuvântul, dar e chiar mai bună. Victor Ponta e chiar mai bună pentru a înțelege ce vreau Sau, să spun. Da, adică la maxim. Înțelegi dar la Victor Ponta că... nu funcționează pentru că are, aici nici nu trebuie să înțelegem, noi acolo chiar poate Gabriela să. Spun, nu simplu că înțelegem noi motivele pentru care. Dar dacă vine cu o propunere în genul Gabrielei firea. Cred că ți-ar plăcea și ție, nu? Adică nu ai o problemă cu un astfel de Eu de sunt trebuie. un observator, comentator. De asta spun uh, relaxat. Are mult mai uh, Să ligă de în pandele, că e bine. <gânt> da, doar să nu mă întâlnesc noaptea că mă bate la am văzut că bate oameni și da, asta. asta. Eu mai mic decât Asta am aflat și eu sau 20 cm din surse directe. Ce să facem lupte? Da, de pe vremea când Tatulici, dacă ți mai amintești, făcea emisiuni despre domnia asta. Eu sunt în scris, vorbele elii cu bătaia, cu pumnul că e cazul mai învățăm și cu punctul. Da. Ei, în această situație, libertatea președintelui e mult mai mică decât a fost până în momentul ăsta. Adică poți să vii, eventual, atunci și cu argumente, să spui, dar deja e prea mult. Adică Liviu Dragnea nu, Sevius de nu, doar domnul... la fierea nu, nu mergem la infinit, pentru că Constituția, oricâtă libertate îi lasă președintelui, și și eu sunt de acord cu, cu această interpretare a Constituției. Că nu cred că există vreo piedică, uite, care să-l facă pe președinte, să accepte și să semneze ca notarul, așa cum Liviu Dragnea și-a jucat foarte prost Victoria Uriașă pe care a avut-o. Și-a jucat-o nu doar uh, făcând paradă cu ea, ci încercând să dea și câteva, probabil, mă rog, să-și plătească câteva <coughs> poliție pe care le-a adunat Poate chiar în, în partid. A uh, a... Sunt curios să aflu opinia colegului nostru, Costi Rogozanu, Înainte de Costi Rogozanu, întrebarea serii, le rog pe colegele mele să titreze și pe titlu galben, întrebarea serii, aștept răspunsurile dumneavoastră pe paginile de Facebook ale emisiunii, pe cele două pagini. Vă mulțumesc că am trecutul de 100.000 pe cele două pagini de uh, fani, e foarte important pentru noi. Uh, 30, uh, deci doar cei care... Avem așa, întrebarea serii, a procedat corect președintele României Claus Iohannis? Aștept opinia dumneavoastră sinceră. Domnule Costi Rogozanu, vin cu întrebarea serii pentru noastră. A procedat corect președintele României, a procedat corect președintele PSD, a procedat corect uh, prin, com, prin conferința de astăzi uh, domnul Iohannis, domnul Tăricianu. Ce urmează? Care sunt pașii? A procedat legal și incorrect, după părerea mea. Vă rog. Adică e legal, cum ai spus și tu, n am încălcat nicio lege, dar eu cred că nu trebuie să ne mai mulțumim doar cu asta. Democrația nu se ține doar în lege. Asta e o prostie care după vremea lui Băsescu s-a tot repetat că democrația e doar stat de drept. Nu! Pe lângă stat de drept mai sunt și alte lucruri. Trebuie să aibă o logică toată mișcarea politică și socială. Trebuie să înțelegi, de exemplu, că după ce câștigă unii alegeri cu 45%, premierul nu se mai discută atât, chiar dacă legea îți permite. Părerea mea e că azi a fost comis un, o agresiune în față unui tip de electorat. Tăricianul ne a dat din culise Alte detalii despre această agresiune împotriva acelui tip de electorat... Deci, de putem să-i credem sau nu? Păi eu, eu cred până... Domnul președinte oricum nu mai vorbește cu noi. Deci uh, uh, ce-a fost azi, ieșirea de azi, a fost o glumă, nu? Eu așa am înțeles-o. Să ieși și să spui refuz pe acest om și nici nu vă dau argumente, a mi se o... pare o jignire. Scuză-mă, Rares. Deci tu zici așa... Tu zici, eu cred atât de tare în președintele meu, încât Cred că are toate motivele să refuze. Dar în același timp solicit Dar și eu la fel ca tine nu că să vedem argumentația, păi nu nu fiindcă. Dar eu trebuia ferește. să o facă deja. Acum ce face o solicităm. Uite, mă pun și eu în genunchi. Domnule președinte, vă solicit să îmi dați un eu. argument și mie, De ca să nu fiu. Dar în orice caz azi m-am simțit destul de dobitoc așa. adică unul vine, spune nimic fără argumente azi am văzut că și ghiță de fapt nu eram proști, ghiță e de fapt legal poate să meargă unde vrea domnule, întrebarea că... serii nu a procedat corect domnul Liviu Dragnea, ci a procedat corect Claus Iohannis, că dată Liviu Dragnea n-a procedat uh, astăzi pentru fel, procedează o... mâine, punem întrebarea mâine așa și partea a doua, foarte scurt pentru că mi se pare chiar mai importantă decât prima, asta cu taxele eu vă rog să fiți foarte atenți. Deci noi ne bucurăm, mama, de la 1 ianuarie nu o să mai avem taxă pe stâlp și acciză. Și Părerea mea e fiscal. că nu e un motiv de bucurie pentru masele din România. E un motiv de bucurie pentru câțiva eu director de la mari companii, sigur că da. Dar scăderea data, TVA bugetele, este un motiv de bucurie? Coste. 1% din TVA se duce fix în uh, buzunarele retailerilor și ale marilor producători. Niciodată nu o <sus> să vadă 1% în prețuri. Întreabă orice economist din lumea asta. Deci sunt niște chestii, să ne bucurăm că le scad taxele unora care oricum nu plătesc taxe și cu care avem probleme ne spune ANAF oficial, uh, mi se pare incredibil. Deci aici sunt păi în Nu, de nu, stai bine. puțin, Eurotaxa, euro, uh, euro acel șapte cenți, da. Aia benzina în Românie este mai scumpă la bază tot Deci de taxă decât în Austria Total de acord, dar tu îi simți pe aceea Pentru că tu îți benzina benzină la cont Rareș, De ani de zile avem o mare problemă De trei ani de, când, ai, de, trei an de când a, a, a, a introdus domnul Ponta Nu putem să-i taxăm pe OMV Pe ENEL. Total tot de aceasta, acord cu tine, ăla e planul următor Taxa pe stâlp și acciza asta Era ultima formă Cum o fi fost iar rudimentară primitivă Dar le mai lua niște bani Deocamdată de îți lua costii Nu, nu deocamdată îmi va lua mie, ce crezi că dacă le iau acciza aia, vor ieftini imediat benzină? Păi, stai o secundă, dar ție ți lua? Pentru că nu, îi iau, dar, au majorat spune ce crezi, Doi. dacă eu... le ridic acciza no, crezi că no, se nu, va ieftini benzină lor, Nu, sunt de acord cu tine, dar păi eu și spun ce altceva. Ce scăderea TVA era în codul fiscal cererea de modificare, de uh, amânare cu un da, an de zile, a cu părut... Cioloș a fost esențială. Mi s-a părut și dacă am fi într-un stat de drept normal, tranziția s-ar făcut, deci o discuție Cioloș, și Iohannis și cu Dragnea cu amânarea și normalitatea Și normalitatea asumării modificările. Știi cât modificările? fac uh, acciza și cu taxa peste un, un miliard de euro. Uh, deci ce s-a întâmplat azi, este și o lovitură dată, nu știu, măiastru, fiecare după din partea președintelui Iohannis, la programul de guvernare nu trag normal că alf, alf, mult mai mulți dintre ei trebuie să Și ăla dacă noi 20 de miliarde care nu e o problemă pentru că România suportă toate aceste. Da, Eu fie. îmi doresc din tot sufletul să poată să pună în știi aplicare. Tu, programul e foarte bun. Știi și tu cât de mult contează un miliard de euro în bugetul. Contează enorm, enorm la un buget de 175 de miliarde. de ce să, dăm, de de ce să dăm profitului unoria direct? De ce atâta bucurie că să dăm 1 miliard Stadionului? Nu, nu, nu e simplu, respectarea unei obligații asumate. Costă. Codul fiscal trebuie modificat prin scăderea TVA. Eu mă uit când vine un politician, precum Iohannis sau Dragnea, când vin și declară câte ceva, mă uit imediat la cine se bucură. E un reflex, al meu. Deci cine se bucură pentru mine uh, poate însemna un indiciu. Eu nu spun că spunea fostul șef ANAF, că ambasadori, camere de comerț, toată ziua cu telefoanele pe ei, să-i scutească pe aia de taxe pe mari investitori. Nu spun asta. Dar pot să știu sigur că se bucură unii acum. Da? Nu este nici discurs anti-multinațional, nici că sunt și companii mari care se bucură, românești. Deci, sunt bă, acei 10% din România care o duc foarte bine, au Costi, încă un motiv de bucurie după măsura, declarația de Măsura domnilor, este una scur. prezentă în codul fiscal pentru da, predictibilitate... Trebuia amânată, a fost o măsură de să scoți. Nu, păi stai o secundă, nu poți să amâne uh, Cioloși pentru că nu el a luat-o. El trebuie să o pună în aplicare. Trebuia dacă scoasă în momentul în care tu aveai o alternativă politică și nu economică trebuia, gândită da, de taxarea acestor Eu cred rinși. că nu trebuia introdusă de guvernul Ponta. Trebuia introdusă abia în momentul în care venea cu redevențele, amânare redevențele vențele restul da. ce spui tu de sunt acolo. total de acord. El a fost un troc prin care i-a scuti poa de păi, și nu normal. Pui, nu, dar acum suntem în o situație și mai gravă în care dacă le scoatem și asta, deci redevențele nu le luăm, taxele păi le luăm. luăm. Păi eu zic să să le dăm și casele și Hai să, să le luăm mai Hai să i obligăm să nu mai să nu mai externalizeze profiturile. Hai să i obligăm, de exemplu, să dau uzau tu, tu nu poți să i obligi să să vizeze de are în România. Toți angajații din România ai companiei Wiser sunt angajați la companii din Sicilia, din Elveția sau din Olanda. Nici unul dintre, dintre angajații Wiser nu sunt angajați în această țară. În Italia, compania Ryanair, Ryanair exact la fel. Compania Ryanair are angajați, operează pe aeroportul Palermo sau pe aeroportul Catania, este obligat de statul italian ca maxim 30 de zile să aibă de angajați detașați. În rest, dacă operează de, acord, de acolo, mulți cu de trebuie să ai aibă angajați și să plătească taxe com... în Italia. Aș obliga Asta companie a bani publici din România să aibă toți angajații la altă, ceea ce nu se întâmplă. Bravo. Da, Asta... da, se eu că de ce se va întâmpla de la 1 ianuarie. Iar de la 1 ianuarie această scutire de taxe este o prostie și va afecta... Eu aș fi vrut să-l văd pe dragrea ca și tine, în meu, să te programul să văd că oricum era riscant. Oricum lua prea multe măsuri de dreapta și nu i-ar fi ajuns bani pentru Și eu cred asta, dar eu cred un lucru. Dom'le, nu trebuie încurajat. Chiar... Eu chiar rău, încă o dată, pe aia 50% Încurajăm să preia puterea mâine să vină cu un premier și să treacă la guvernare. Eu cred că-și sufle că mâinele, văd pe domnul Tăricianu că se trezește la 6, dânsul îi place acest lucru și va lucra 16 ore pe zi... Nu impresia, am văzut și pe Dragnea. Dragnea ai văzut că avea a lipit o entitate politică de el, deci domnul Tăricianu era lipit fizic de el, nu știu să s-au lipit costumele. Deci au apărut și ăștia doi, l-am văzut și pe Iohannis. Uh, ei au impresia despre ei că sunt niște șahist. ai văzut de deci, ce cred că mamă, Întrebarea ce întrebare e România strategie? cât la șah. Se șach? cred în Star Wars. Ori nu e șah, fraților. Aici sunt lovituri de gheoagă niște între niște care de nu tu crezi că e lovitură de gheoagă, adică faptul că președintele a spus domne, nu cred că e potrivită, veniți cu un alt nume. Sigur, dacă vine cu două, dacă cu două nume sau trei și președintele le respinge, atunci sigur pare asta. Dar în momentul în care au venit cu nume, no, zis, nu, pare nu pare cred că e potrivit, vă explic de ce. 45% nu-ți permitea să refuzi nici măcar odată. Punct. De ce? De Pentru că așa e logica 100%. democratică. Dacă votez adunii atât de mult. de mult un partid, trebuie să respect voința cele mojarituri. să, cele orice. O să, o să, să zic orice. orice, nimeni nu schimbă majoritatea. deci eu nu contez legal. Eu îți spun cum suna în logica păi, dacă, nu te... dacă până și alegătorii să lor spun, domne, domnul domnule, da, dar noi nu avem de membri. Domnul Diaconescu a spus foarte bine mai devreme. Dacă stăm cu Constituția în mână, o să ne bunim, o să ne batem, o să ne rupem părul. Pentru că pe lângă Constituție vin cutume, vin chestii care niciodată nu se dezbat atât în țări vestice. În Franța, dacă ar sta cu Constituția în mână, păi și-ar scoate ochii. Dar sunt lucruri care s-au așezat în timp și care sunt respectate. Dar ele. tu consider că Noi discutăm fiecare literă, fiecare... Tu crezi că președintele a renunțat la și idee dintr-un moft? sau pentru că a avut niște niște informații foarte -a clare știu, sau au avut o, o, -o gândire dată, foarte corectă pe care o va exprima și celorlalți că am am văzut niște combat. investigații extrem de profunde ale paginii de Facebook a da. soțului lui, unde s-au constatat niște like-uri da. la uh, da, nu, organizații nu, stai puțin, asta pro... nu e dar eu cred că e o pistă falsă nimeni ui, în în în da, post e alta la problema când îți oricare explicații și pe noi să spunem orice și nu doar pe noi dar pe oricine să i pună în Claus Iohannis, ce vrea el? Eu sunt care să și să ii domnii, ii, ieși și Rațional să-i spui Problema nu ai dreptate motivul Demersul lui are de suferit. Deci, cei care spunem că sunt în tabela respectivă au informațiile respective, le țin sub obroc informațiile respective și ei văd că în spațiul public, neavând informații, sunt speculații și, în momentul ăsta, ești îndreptățit. Să faci orice fel de speculație pentru că nu ai informații. Haideți să ne ducem... Da, e interesantă discuția, tocmai de asta o, e O secundă, o fix o secundă. Mai grav decât explicația pentru asta, mi pare ce a spus Tăricianu, pentru că dacă e adevărat, e chiar mai grav decât că a refuzat-o fără explicație. s-a întâmplat? Nu, și tocmai de asta spun. Și aici poate fi așa și ai. mai ușor uh, verificată și demonstrată dacă e adevărată sau nu în baza faptului că Andrei Imbăsescu învățat de la momentul MTO Victor Ponta că există înregistrăție. Întrebarea e simplă. Poți vulnerabiliza o țară? Poți vulnerabiliza o țară, vulnerabiliza o țară, o țară pentru ambiția unui om? A la lac dacă dacă există stereograma de vulnerabiliza o țară? Într-adevăr e gras. Sunt lucruri care nu se pot spune. Sunt convins că între ei, liderii responsabile, țării pot... Domnule mă Diacone. Sunt lucruri care pot fi spuse între liderii politici. Da, evident. Între liderii politici, lideri politici care înțeleg că ca au responsabilitate comună indiferent că sunt inamiști politici. Sigur. Deci aici e un paradigmă în care lumea civilizată funcționează, lumea necivilizată nu funcționează. În legătură cu o argumentație, sigur, la un moment dat, mai ales cunoscând opinia publică din România și faptul că românul dorește să afle, dorește să știe, chiar dacă nu va lua neapărat o decizie fizică, să spun după aceea, este bine să-i dai cât mai multe informații. Acum, sigur, în legătură cu această motivație a președintelui Ioanis, pot fi lucruri care se comunică, pot fi lucruri care trebuie să îmbrăcate din punct de vedere comunicațional și pot fi lucruri cu care trebuie să plecem mormânt, cu orice risc. Dacă de asta e vorba, nu știu, despre ce ar putea fi vorba, dar sunt într adevăr ministrul afacerilor externe și administrației prezidențiale. Da. Sunt lucruri pe care dumneavoastră pentru că de multe ori, în timpul emisiunilor pe care le-am luat, multe la număr cu dumneavoastră invitate, a spus, domnul Bogdan, până aici, nu pot spune asta, chiar dacă astăzi cu acel om nu sunt în... nu pot spune asta pentru că ține de secretul. E... Adică există lucruri care chiar și în situații limite nu pot fi dezvăluite? Da, fără doar. Și nu pot fi dezvăluite nici partenerului, nu pot fi dezvăluite nici publicului. Este, cum să spun, blestemul unei persoane care intră în contact cu anumite informații și pe care nu le poate folosi nici în discuția cu familia așa funcționează lumea asta. Deci în momentul în care ești abilitat într-o funcție, ai automat și acest drept, dar și această responsabilitate. Mai spun un lucru, este important de reținut un aspect. În toate elementele care se leagă de, așa zis, vulnera... să mod practic vreau să spun, de vulnerabilitatea pe care o are o persoană în o funcție, Sigur, președintele, ca președinte exat, are dreptul să, să consulte instituțiile abilitate. De regulă, certificatul ORNIS se obține după numire. Sau nu. Nici președintele, eu nu am văzut, mă rog, în nicio situație, ca președintele să poată impune instituțiilor care au abilitare legală pentru a da un certificat ORNIS, o decizie sau alta. Se completează un, un, mă rog, un document uriaș o șapte o pagini, merge la respectiva instituție și de acolo se întoarce cu aviz. Pentru ce s-a cerut? S -a, pentru, mă rog, secret, secret de serviciu, secret strict, secret și strict, secret de importanță națională. Problema, diferența între un ministru și un prim-ministru este că nivelul de acces la aceste documente e diferit. Deci argumentul pe care l-am auzit, prezentat public, că a primit avizul că a fost ministru, de ce nu l-a primit ca prim-ministru, nu e sustenabil pe lege, pentru că există diferențe de acces la informații. Deci primul ministru are cam 90% de informațiile pe care le are președintele și șefii structurilor de informații. Așa în România, e o chestiune omologată. Mai este și problema informațiilor NATO, unde... Din șase-șase luni vin structurile NATO și controlează cine, cum și în ce fel a accesat aceste informații. Nu știu dacă se referă la doamna, dar în niciun caz, mă rog, n dar ca lucrurile să fie puse într-o anume uh, optică. În momentul în care informația chiar de vulnerabilitate uh, o ai spre uh, evaluare, decizi. Decizi, mai ales când e vorba de numirea ulterioară. Uh, nu vei putea spune public nici informația, pentru că la rândul ei acea informație pune siguranța națională în pericol. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu ai cum să folosești ca și instrument de comunicare. Repet, nu cred, nu știu dacă e cazul, da? Discutăm strict teoretic. Deci, din acest punct de vedere, îți dus curcea. E o decizie pe care nu poți, nu vrei, n-ai da, cum să o să mutăm discuția și Mai puțin avem de de pe Mihai Neamțu, apoi Ionită, dar vă citesc un mesaj primit... Uh, Salutare și taxa pe stâlp este plătită în proporție de peste 70% de către companiile din energie. Mai exact de către distribuitorii de energie. Această taxă cheltuială este recunoscută de ANRE în tariful reglementat. Așadar, plătit de noi toți prin tariful final plătit pentru energia consumată. Dacă scoatem taxa pe stâlp, ANRE trebuie să reducă tarifele, să oblige companiile să reducă, nu mai puțin, deci să scadă facturile la energie, de deci să rămână mai mulți bani în buzunarul românilor. Mâine îți voi trimite cifrele exacte care se rămân în buzunare dacă se întâmplă acest lucru de la 1 ianuarie. Mihai Nanțu, bună seara! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Domnule Nanțu, cum Am vedeți? Acceptat. Cum vedeți această, această decizie a președintelui Iohannis și ce așteptați de la reacția domnului Dragnea și Tăricianu Dămâi? Am ascultat cu atenție comentariul competent al domnului ministru Iaconescu. Cred că e plauzibil ca rezervele președintelui Iohannis să vină această, din această reflexie asupra garanțiilor de siguranță naționale pe care trebuie să le prezinte un premier. Cu siguranță informațiile clasificate nu, nu trebuie și nu au cum să ajungă în zone gri, să spunem, pentru o țară NATO. Și trebuie să recunoaștem că doamna Saedadeh, care este o persoană respectabilă din, pe din perspectiva competențelor sale contabile și administrative, este prin alianță asociată cu o familie care este astăzi foarte aproape de structura de putere a Siriei aliată cu Rusia. Lucrul acesta este un fapt cunoscut. Nu vreau să fac eu speculațiile pe care... Nu sunt întemeiat să le fac în absența altor informații, dar harta geopoliticii contemporane ne spune că era un lit potențial pe care poate președintele merita să îl comunice. Aș vrea să observ însă în același timp poziționările domnului Dragnea, care sigur s-a încântat supănește, a privit și amenințători spre Cotroceni și a afectat ușor mușchii, dar cred că a pierdut astăzi. Deși a obținut ceva, anume suspendarea legăturii telefonice cu președintele. Până la suspendarea președintelui, sigur, telefonul pare să fie inaccesibil. Însă, dincolo de glumă, e limpede că domnul Dragh a pierdut măcar din două perspective. Odată că i s-a refuzat o propunere și aici orgoliu trecătoare, dar mai ales pentru electoratul domniei sale. Haideți să recunoaștem. Tactic, cu toții am recunoscut poziționările inteligente ale PSD-ului care a furat electoratul tradițional al dreptei, mai patriotic, mai familist, mai aproape de valorile morale iudeocreștine și uh, domnia s-a defilat cu acel mesaj identitar în toată campania. I-a reușit, voturile s-au văzut, România este roșie, dar apoi a venit cu o propunere contraintuitivă pentru acest electorat tradiționalist, familist, creștin, care e pupător de moaște, cum i-a spune poate altcineva. Și a venit cu o propunere, repet, contraintuitivă, în orice caz, pe sens contrar, uh, direcției de mers a electoratului uh, tradiționalist. Și acum domnia sa se află în situația de a veni cu o altă propunere. Probabil să nu fie vorba totuși de puțin, de cineva conectat la zona coruptă a portului Constant, de cineva care iarăși să nu fie susținut, precum Omar Halsam, de alte legături uh, putate. Și în același timp, domnul ne mai trebuie să lămurească, zic eu, România în general, nu numai societatea civilă și nu numai publicul uh, interesat de politică, ce înțelege domnia sa atunci când spune că vrea să lovească în sistemul, citez, ocult și toxic cu care ne-am obișnuit. Domnia sa oare se referă la magistrați independenți, se referă la structuri uh, ale serviciilor de informații, se referă la alianțe internaționale pe care, pe care România și la. Asumat, întreb aceste lucruri, câte vreme, Victor Ponta e din nou pe cai, a doar un an de la a, tragedia de la colectiv. iar Victor, Victor Ponta a exprimat explicit poziții împotriva, împotriva, atenție, finanțării armatei române, cu 2% din tip, și în favoarea apropierii Rusia și de Turcia. Există astăzi în PSD un curent care se rupe de linia atlantistă, pe care atât de admirabil a reprezentat-o cândva chiar în PSD Domnul Conescu și alți oameni oameni, precum Mircea Joană. Deci, din punctul meu de vedere Domnul Dragnea s-a mutat într-o zonă tulbure astăzi chiar președintele are o mare oportunitate și cu asta închei. Oportunitatea de a deveni vocea drepte care este frustrată de performanța PNL-ului și nemulțumită sau, în rog caz, zona dreptei care este neclarificată pe relația cu usr care care e pasit, să spunem Uh, mai degrabă curcubeu. Este, deci, trudomia sau o șansă ca să devină liderul unei mișcări anti-PSD și să se relanseze și pentru... O săptămână, o... 10 zile alegeri. Vă auziți ce vorbiți? Deci cum să poate să mai contestați mm -hmm. acum alegeri să spuneți că dreapta nu e... Vorbește numele unei drepte frustrată și de aia. Și de -aia. Au fost alegeri. Oamenii au votat. Despre ce vorbim? Nu, nu vă înțeleg. Eu spun că cei care au pierdut în aceste alegeri, domnule... Eu vă dau, dacă nu înșel. Vă aud și pe dumneavoastră, mă aud și pe mine. Eu spun că dreapta care a pierdut în aceste alegeri și a pierdut pentru că nu a avut lideri convingători sau mesaje convingătoare, nu contează de loc aceste alegeri. E Cred că au fost pierdute din erori făcute de zona dreptei. Dar președintele Eohannis, care nu are astăzi în spate partide puternice în Parlament, care nu are nici... Uh, probabil o susținere la nivel european pe care o putea spera într-un context mai limpede pentru Europa. Președintele OHAIN are o oportunitate de a deveni o voce pentru cei care nu sunt reprezentați de PSD. E tot ce pot să spun din lectura mea care este a unui om de dreapta care vrea să audă mesaje în favoarea antreprenoriatului, care vrea să audă mesaje în favoarea mediului privat, în favoarea profesiilor liberale, în favoarea competiției, în sănătate și în educație, Dumnezeu, și care vrea să vadă că România nu doar crește datoria publică, în, în datorându i pe cei nenăscuți încă prin așa, și prin politici sociale nesustenabile și populiste, ci România va crește dintr-o dezvoltare a mediului privat. Aici, eu zic, e o oportunitate pentru oricine, dar și pentru domnul Hane, de a fi o voce a dreptei. Asta e ce spun. Da, vă mulțumesc, domnule Neamțu, pentru intervenție. Revenim, domnule Cristian. Cum se vor face mutațiile? Ce se întâmplă în acest moment? Ce înseamnă noaptea pentru liderii PSD-alde? Vor simți o presiune din partid spre suspendare sau spre uh, numirea unui candidat de uh, candidat care să treacă testul cotroceniului și să treacă la guvernare imediat? Acum, strict ipotetic, Probabil că o tensiune spre suspendare vine mai degrabă de a liderii partidului decât din partid. Cred că din partid vine mai degrabă o tensiune să se asume guvernarea. Pentru că, totuși, fiind un, e un partid mare, are o alianță mare în spate, ar fi o guvernare care are toate șansele să fie de lungă durată. Pe de altă parte, mi se pare și mie interesantă discuția aceasta cu, cu Constituția, că Vedem tot ce se întâmplă astăzi, la fel cum tot ce se întâmplă în 2012, dar e generat cumva de ceea ce noi considerăm a fi niște lacune în Constituție. Și, și eu m-am tot gândit că fi fost mai simplu ca să avem o Constituție mai explicită. Dar, pe de altă parte, încep să mă gândesc, repet fără a fi jurist, dacă nu cumva strict din punct de vedere sociologic... Constituția asta a fost gândită într-un fel pentru a produce un tip de consens. Că vedem că are niște mecanisme astea foarte interesante în care puterile se uh, contracarează reciproc și într-un fel sunt forțate să ajungă la un consens. Gândiți-vă la Dacă nu reușesc... la conducere în 2003 și... Dacă nu reușesc să ajungă la un consens asta e o altă problemă și e o problemă cu care sistemul nostru politic se confruntă din 2012 încoace. Așa... Iar strict la o analiză mai degrabă sociologică, cred că totuși o problemă a fost atunci când s-a decuplat mandatul prezidențial de cel parlamentar, pentru că în mod normal, dacă erau în aceeași timp alegeri prezidențiali și parlamentare, right. probabil Spune, aveam trebuie. un președinte de aceeași culoare cu majoritatea parlamentară și nu mai aveam problemele astea. Asta era paradigma politicii românești. Dar să nu uităm. Bravo, da, rituale, Ei, de de la un punct de încolo, civilă, se întâmplă treaba aici. asta. Și Dar, -o vom vedea... Zici, vom vedea dacă acum liderii politici, începând cu președintele, continuând cu președintele PSD-ului, pot să fructifice această cumva presiune a Constituției spre a se ajunge la un tip de, un tip de, de înțelegere. Dacă nu, bine nu va fi. Da, Constituția e clară, spune Cătălin Predoi. O să-l sunăm după pauza publicitare și pe domnia sa să ne explice de ce și nu se poate ajunge sau de ce nu poate fi acuzat Klaus Iohannis în această speță, așa cum a făcut-o foarte clar și domnul Cristian Diaconescu. Vă rog, domnule Horia Alexandrescu, unde se va ajunge? Partidul forțează, partidul pune presiune pe președintele său, Liviu Dragnea, și pe Călim popescu a Se îndreptați pe suspendare sau nu? Nu. Deci eu am spus-o și continui să cred că nu se va ajunge la suspendare. Însă sunt două lucruri care cred că trebuie reamintite. Deci, unul, că Liviu Dragnea a spus, domnule, cântăresc să, să văd dacă luăm o decizie care să fie de orgoliu, a zis, sau o decizie în favoarea țării. O decizie în favoarea țării e una de liniște. Adică... Una înțeleaptă, practic. una... Înțeleaptă, una în care să nu pună orgoliile în față. În al doilea rând, vă repet, ce am spus mai devreme, ei au fluturat ideea că vor înființa această comisie, comisia va fi înființată și ea se va duce la Curtea Constituțională. Și atunci tot ce discutăm noi acum în materie de Constituționalitate va ajunge acolo și de acolo va veni un răspuns. Însă, cred că în e cazul cel mai mare rămâne ăla că nu vom avea un guvern, cred eu, până în anul nou, și de aici, o serie întreagă de implicații care nu sunt deloc fericite. Deci problema asta va complica lucrurile, de aici vor apărea reacții reacții inclusiv la nivelul cetățenilor. Ceea ce complică lucrurile. Doamna Oana Aș vrea să punctez câteva Pădor. lucruri în urma discuției. Eu sunt pentru, pentru respectarea legilor în, și în litera, evident, și în spiritul lor, dar Hai să vedem despre ce vorim acum. O Constituție care are niște prevederi foarte clare. Păi, suntem în cadrul acestei Constituții. Uh, Într-adevăr, l-am ascultat și pe, și pe Costi Rogozanu, care are o altă opinie sau opinie nuanțată și uh, continui să spun că președintele oricum s-ar numi el, are dreptul. Nu e un simplu uh, intermediar, vine ea propunerea, o duce mai departe. Constituția spune că nu vi cu o propunere, o lași pe masă și președintele o duce mai departe la parlament sau o trimite de da, în parlament să fie votat. Președintele are acest drept în acest moment, potrivit acestei Constituții, să analizeze propunerea și să spună dacă este potrivită sau nu să solicite o altă propunere. Noi facem acum scenarii, dar dacă președintele Claus Iohannis în acest caz va respinge 10, 100, 200, dar nu e cazul, nu vorbim despre așa ceva. Avem această tendință noi de... E adevărat că s-au și întâmplat multe în doar 26 de ani în România să facem astfel de speculații. Pe de altă parte, este din punctul meu de vedere obligatoriu ca președintele, indiferent din nou cum se numește, să vină să explice un gest o decizie. Pentru că altfel suntem pe terenul speculațiilor. Pentru că și doamna, în cazul de față, poate să devină sau să fie deja o victimă și nu cred că uh, face bine nimănui acest lucru. Deci președintele Claus Iohannis ar fi trebuit astăzi, să vină să spună ceea ce putea să spună, dar să transmită acestui popor care a votat. A votat așa cum a votat. Și celor care au votat și celor care nu au votat, indiferent cum au votat. Acesta este motivul, atât pot să spun acum, să dezvolt peste o săptămână, o zi, două, trei. E limpede că trebuia să spună majorității domnului Dragnea inclusiv domnului Tălicianu, chiar dacă domnul Tălicianu vine și consideră că e de cuvință să povestească uh, ce s-a discutat la întâlnire astăzi din și în declarația... Și nici nu se amintește suficient de bine adică astăzi... are niște lacune... Da, a de astăzi, astăzi a venit și a spus că s-au întâlnit la Cotroceni. Data trecută au zis că s-au întâlnit în altă parte, la Cotroceni. În fine, sunt. Lucruri... Dezavantajul domnului Tericianu este că la Cotroceni se înregistrează potrivit sistemului de securitate da. național, tot. Exact. Aici e problema dânsului. De, de, de, de, a fost, mai că... puțin <risa> de, Dar se pare, că -a la că la nu se pare că n-a par fost la Cotroceni. Că pierde memorie. Se pare. Da. Pauză puțină și ne întoarcem discuția continuă. Le mulțumesc tuturor celor care răspund la întrebarea serii. A procedat corect președintele Claus Ioanis, 20 de minute, peste 650 de, de răspunsuri. Continuăm cu această întrebare. La sfârșit vom da citire multora dintre răspunsurile noastre și sigur vom face inventarul lor. Bună ziua!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 Urmări și noi, cu stupefacție, pot spune, anunțul președintelui Iohannis. De fapt, răspunsul la propunerea noastră privind desemnarea unui prim-ministru al Guvernului României. Împreună cu colegii mei am analizat în ultimele ore, am încercat să găsim care ar putea fi resorturile cinstite sau eventuale răsurturi cinstite sau constituționale care ar fi putut sta care ar fi putut sta în spatele acestei decizii. Nu am reușit să găsim nici un motiv constituțional, nici alt motiv care să țină de, de alte elemente, riscuri eventual. Și părerea noastră este că acest om, de fapt, vrea să declanșeze o criză politică în România. După alegeri, am sperat că și domnul Iohannis și oamenii și instituțiile cu care se consultă au înțeles că românii nu mai vor jocuri politice pe spinarea lor, și nici jocuri oculte. Se pare că m-am înșelat, că acești oameni nu înțeleg. Înțeleg de asemenea că domnul Iohannis nu vrea, sub nicio formă, să respecte votul din 11 decembrie, nu vrea categoric să dea, așa cum spune Constituția și cum spune legitimitatea dată de votul din 11 guvernul acestei majorități pe care românii au votat. Cred, sunt de fapt aproape sigur că și dumnealui și ceilalți acoliți sunt spereați de două lucruri. Primul lucru, de posibilitatea certă, de fapt, ca programul de guvernare votat de români să fie pus în practică în anul și în anii următori și românii să înceapă să trăiască mai bine, mult mai bine, ceea ce se pare că îl deranjează. Și al doilea lucru de faptul că a înțeles că noi nu vrem să mai perpetuăm un sistem ocult și toxic pentru români și pentru România. Astea nu îl îndreptățeau să anunțe astăzi decizia dumnealui în disprez total față de români, în disprez total față de cei care au votat, fără niciun fel de explicații. Am vorbit cu domnul Tăricianu, cu domnul Daniel Constantin, cu colegii mei din partid, cu o parte dintre ei și mâine, sau cel mai târziu poimene, probabil că mâine până mâine seară o să trebuiască să luăm o decizie. și parafrazândul l pe cel care a vorbit la ora 12, vreau să cumpănesc foarte bine. Dar de data asta nu se cumpănesc între un interes personal sau de grup, ci între ceea ce e bine și rău pentru România. Nu va fi o decizie ușoară. Nici nu are să ne ascundem după degete. Este o avalanșă de, de mesaje pe care le-am primit în ultimele ore, de la oameni care se simt jigniți, au folosit și alte cuvinte, și care cer cu fermitate suspendarea președintelui. Nu este o decizie foarte ușoară. Dacă, în urma acestei analize pe care o vom face rapid, vom ajunge la concluzia că, pentru țară, E bine să suspendăm pe președinte, nu o să am nicio ezitare. De asemenea, ne gândim serios la posibilitatea constituirii unei comisii, care este și prevăzută de proceduri, care să analizeze rapid că poate noi suntem nervoși și nu suntem specialiști. Dacă gestul președintelui este constituțional sau neconstituțional, așa cum spune deja decizia Curții Constituționale. Am revenit, v-am rugat să mai dați o și pe președintele Iohannis, pentru că îi face plăcere domnului Costi Rogozanu să-l asculte, dar acum îl ascultăm pe domnul Predoi Am și pe pe președinte. Bună seara, domnule Predoiu! Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Domnule Predoiu, din vedere constituțional, cum arată lucrurile și spuneți-mi unde stă legalitatea? În, în primul rând aș dori să precizând de la bun început că nimic din ceea ce voi spune nu contestă dreptul PSD de a guverna. PSD a luat cel mai mare scor în alegeri și acum are dreptul să guverneze și obligația să-și pună programul de guvernare din campanie în aplicare. Acestea fiind spuse, revenind la chestiunea zilei, cred că trebuie să pornim de la punctul de inițiere a acestui discuții. În primul rând, domnul Dragnea, domnul președinte al PSD Dragnea, a morsat involuntar o posibilă criză a statului pe zona de securitate și credibilitate prin propunerea pe care a făcut-o. Criză pe care președintele a demontat-o astăzi respingând propunerea. Consider că președintele a acționat ca un adevărat om de stat și în interesul românilor. Doi. Nu avem o criză constituțională. Potrivit art. 85 al 1, președintele poate desemna... Sau nu candidatul la funcția de prim-ministru propus de partid sau alianța de partide care au majoritate. Toate tratatele de drept constituțional sunt în acest sens. Că nu are obligația să desemneze o anumită persoană, ci o persoană care să reprezinte majoritatea. Trei la mână. Președintele nu e obligat de Constituție, nici își explice decizia. Mai mult aș putea să spun că uneori a explicat public o decizie de stat imediat ce a fost luată ar putea aduce chiar de servicii statului și cetățenilor. Oricum, dacă observați declarația președintelui, subliniază faptul că au fost argumente pro și contra, pe care le-a cumpănit bine sau cu grijă, parcă a spus. Patru. Președintele a recunoscut majoritatea PSD-alde și a invitat liderii să facă o nouă propunere. Deci președintele respectă votul poporului. Asta vis-a-vis -vis de acuzația gratuită a celor doi lideri, Dragnea și Tăricianu, că n respecta acest vot. Cinci. Și ca o concluzie de etapă, dacă vreți. președintele e 100% în cadrul Constituțional și, prin urmare, nu se poate pune problema suspendării, iar eu știu foarte bine că juriștii PSD sunt conștienți de acest lucru. Există însă o criză politică, dar ea este în PSD la ora asta și este nedezvoltată, e incipientă, pentru că Dragnea a încălcat statutul PSD prin propunerea 60, și pe deasupra, după cum vedem, a ieșit și prost în final. În fine, cred că singura manieră în care Domnul Președinte Dragnea își poate repara această greșeală este să facă o propunere din cadrul coaliției PSD-alte ținând cont de toate exigențele funcției de prim-ministru, care sunt superioare exigențelor funcție de ministru. Chiar ministrul CSAT. Deci cred că în aceste câteva puncte închide explicația zilei de astăzi și curând un punct de vedere personal și nu numai, după ce am analizat și textele constituționale și alte prevederi legale care au incidență pe această funcție importantă în statul român de prim-ministru. Da, domnul Hore Alexandrescu are întrebare pentru la Nu, eu vreau să... Oricum îl salut și pe dumneavoastră, dar vreau să adaug o precizare care mi se pare normală după ce am parcurs presa de mâine. Față de ce spuneam mai devreme că m-aș fi așteptat ca președintele Iohannis să fi vorbit cu doamna Sevil astăzi, înainte de a anunța, avem confirmarea deja că președintele în cursul dimineții e foarte important. A sunat-o pe doamna Sevil a vorbit, i-a comunicat că nu va desemna, deci și lucrul ăsta s-a petrecut înainte ca președintele să facă anunțul public. Deci este un lucru pe care eu îl salut și cred că se cuvenea să, să fac precizarea asta chiar în prezența domnului Predoiu aici. Da, vedeți că mai e un detaliu care a scăpat puțin analizei, deși e instrumentat de domnul Dragnea tot ca o acuzație, sau mai degrabă ca un proces de, de intenție, și anume faptul că domnul președinte i-a transmis doamnei Sevilla Ideș câteva teme de reflecție urmând să discute pe marginea lor. Ceea ce înseamnă că președintele a luat în serios această propunere în timp ce probabil în paralel aveau loc și alte proceduri în stat care să asigure îndeplinirea tuturor exigențelor la nivelul funcției de prim-ministru. Deci nu se poate pune problema unui complot sau unei conspirații din potrivă. s au luat în serios această propunere, urmau să discute probleme tehnice, probabil că ele au devenit irelevante în momentul în care alte concluzii au apărut de masa președinției. Domnul Iohannis trebuia să ne spună aceste motive, domnule Predoe. Domnul Iohannis trebuia să spună poporului aceste motive pentru care nu o vrea pe doamna Șaide? Uitați, eu mi-am pus și eu această problemă și am realizat ce cost imens. Dește dacă vreți, domnul președinte, fost politic, prin faptul că poate nu poate să dea toate explicațiile în acest moment. Am fost întrebat de asemenea la ce mă gândesc când m-am pronunț, pronunțat acum câteva zile și am spus că sunt sceptic, nu văd cum ar, ar avea loc glumirea. Și n-am -am căutat alte explicații decât în lege, și M-am uitat puțin plecând de la dezbaterile din presă, evident la, la prevederele legii 182 din 2002 privind protecția informațiilor clasificate, care la articolul 6 trimite la niște standarde naționale de protecție și standarde privind protecția informațiilor clasificate NATO, care subliniez o spune chiar legea, legea română, atenție, legea română și nu o lege străină. Legea română spune așa că în materie de protecția informațiilor clasificate, Uh, acestea trebuie să respectă și standardele legii române și standardele NATO. Iar dacă cele NATO sunt mai exigente, trebuie să ne aliniem la acestea, că de aceea suntem stat membru NATO și avem uh, garanții de securitate. Deci, bine, aceste standarde de uh, exigență a protecției informațiilor clasificate sunt stabilite subsegvent de alte reglementări. Și m-am dus pe site-ul unde am găsit o serie de standarde stabilite, și am găsit acolo o, o literă de la capitolul privind de, condiții suplimentare cerute pentru titularul de, de informații clasificate. Literă de care spune așa, citez, dacă poate fi supus la presiune din cauza rudelor sau persoanelor apropiate care ar putea genera o vulnerabilitate exploatabilă de către serviciile de informații străine, ale căror interese sunt ostile pentru interesele de securitate ale nato sau ale țărilor membre și partenere. Deci inclusiv României. E asta nu înseamnă că asta din cauza soțului nu a fost numită. Să no, asta eu. nu înseamnă... Atenție! E foarte importantă. Nu înseamnă că automat... Eu cel puțin am astfel de informații, nu sunt în măsură să am astfel de informații. Dar înseamnă cu certitudine un lucru și domnul Diaconescu mă poate confirma, cred, că are și dânsă experiență la nivelul acela în stat. Înseamnă cu certitudine o serie de proceduri de verificare, de clearance, de dublă verificare, de verificare încrucișată, conduce la nivel NATO. Ori acest lucru cere timp. Poate că cere foarte mult timp, depinde cât de complicat e cazul. Ori chiar Domnul Dragnea spune, și noi suntem de acord, țara are nevoie de guvern. Și noi suntem de părere că PSD trebuie să treacă, să guverneze, să-și pună programul de aplicare, programul de guvernare din campanie în aplicare, nu cred că își permite cineva să poată sta, poate, săptămâni sau luni de zile până când aceste proceduri, deloc simple, sunt puse la bun sfârșit. Eu o explicație pe care mi-o ofer. Care e bazată pe texte pe care le-am citit. Sunt publice. Da, vă mulțumesc foarte mult, domnule Predoiu, pentru intervenția noastră. Vă rog, doamna Săncioșului. Mă bucur că un liberal, care n-a mai fost de mult de acord cu vreun liberal, recunoaște că dreapta a pierdut alegerile, tot era discuția de mai devreme cu Costi Rogozanu, a pierdut alegerile, sper să rămână în opoziție și să găsească o modalitate de a face o poziție serioasă, să-și revină cu partidul. Pe de altă parte, nu sunt de acord cu domnul Cătălin Predoiu, care introduce în discuție un element pe care e o speculație. Noi nu știm că un membru al familiei doamnei desemnate ar avea o problemă. Am citit în presă niște articole. Dar de asta cred că ar fi bine să fie o informare oficială în acest sens, ca să nu mai existe speculații și ca să-mi continui ideea din toate declarațiile pe care le-au făcut și în această seară liderii coaliției care a câștigat alegerile cred că vor merge pe o altă desemnare și nici acum pe încercarea sau pe demararea procedurilor de suspendare a președintelui suspendare care oricum cred că nu s-ar putea petrece dar asta nu înseamnă că domnul Liviu Dragnea va uita acest episod și cred că în următoarele 4-5 luni, în, într-o jumătate de an, președintele Ohannis va fi foarte bine monitorizat și nu exclud încercarea, demararea unor modificări de lege importante și chiar la constituției. Adică se... te aștepți ca de data asta să vină cu o propunere, dar să -l monitorizeze, da. să încerce suspendarea ulterior? Da, așa cred. Din... Bine, noi ce facem acum, sau cel puțin eu ce încerc să fac, este o analiză a declarațiilor și ale elementelor pe care noi le avem. Puține, de altfel, și informații, și uh, informații clare, informații certe. Și mă bazez pe comportamentul, nu analiza comportamentului domnului președinte PSD, care, sigur, a avut o campanie electorală și un comportament atipic, dar care, după campania electorală și declarațiile de astăzi, unele dintre ele sunt chiar nefericite. Eu înțeleg supărarea Domnului uh, Dragnea Pentru că a câștigat alegerile Și se a aștepta sigur să fie o, Un procedeu mult mai simplu Și să înceapă uh, guvernarea Cât mai repede uh, Dar pe de altă parte uh, declarații din acestea uh, Și dacă o să desemnez Mâine pe cineva se va găsi Poate că este agent Gb. Nu cred că și-au locul nici acum Nici altădată, nici la acest nivel Mai ales că domnul Dragnea a avut un alt comportament În timpul campaniei electorale. Pare că acum este o schimbare uh, destul de mare și cred eu că ne felicite pentru statutul domniei sale, dar asta asigur că îl privește pe, pe Liviu Dragnea așa că să așteptăm, nu avem un calendar uh, în următoare, pentru următoarele zile, am citit și eu, acum mă bucur că domnul văzusem declarația despre care uh, ne-a -a, -a, -a, -a, relatat-o, pardon, domnul Hori Alexandrescu. Asta ar fi interesant de văzut de ce Liviu Dragnea a spus că uh, nu a fost somnat uh, doamna și înțeleg că ar fi fost somnată de către președintele Iohani și ar fi fost anunțată personal de către acesta că uh, îi va fi respinsă candidatura ar trebui limpezite toate lucrurile acestea pentru că altfel noi suntem puși aici să facem speculații și să analizăm declarații care nu sunt reale cum este de altfel și declarația domnului Tăricianu. Deci nu știm un calendar, înțeleg că domnul Dragnea nu mai merge pe cecul în alb și a convocat forul de conducere al partidului unde se va decide ce se va întâmpla în continuare cu cine vor, dacă vor merge cu aceeași propunere, cu altă propunere sau dacă vor demara suspendarea ce în Parlament. Doar, se va demara suspendarea sau nu, nu va eu cred că va veni altă propunere, cred că va veni cu o altă propunere, nu există niciun motiv constituțional, m-am uitat, am întrebat și oameni care se pricep, am citit și eu de câteva ori, nu există în acest moment niciun motiv, așa spune Constituția, clar, nu a încălcat nicio, nici măcar o literă a Constituției, nu există acolo o limită că președintele trebuie să accepte prima, sau a doua, sau a treia, sigur că toate lumea speră să intrăm într-o normalitate și stabilitate cât mai repede posibil, că e, e și sfârșitul de an, e de făcut și un pugeș, așa mai departe, dar asta nu înseamnă că peste o jumătate de an nu vom relua această discuție și cu modificări însemnate de legi, Constituție și alte proiecte, cred, pe care le are în vedere Liviu Dragnea. Da, vă rog, domnule Cristel. Da, am reținut și eu Domnul o Domnule refer... Domnul Predoiu, vreau să fac o specificare, un da. minut. Vă rog, domnule Predoiu, mă scuzați. Să, să precizez faptul că tot raționamentul pe care l-am făcut legat de posibile motive a plecat, așa cum am spus doamna Stănciulescu, de la dezbaterele din preț. Numai că m-am dus și am citit deja și am văzut acolo ceea ce v-am relatat. Acele exigențe de care vorbă. Da, mulțumesc. Mulțumesc, vă rog, domnului Cristian. Da, am reținut și eu din ce a spus domnul prea două referirea articolul 85. E interesant de ce? Pentru că de obicei în, în public, în, în zilele astea, se vorbește doar despre articolul 103 care descrie procedura. Articolul 85 arată un fel de, să-i zicem, prioritate, repet, nu sunt jurist, nu știu cum să-i spun, a desemnării de câte președinte față de propunerile partidelor. E adevărat că ar fi fost mai simplu ca președintele să accepte propunerea făcută de alianța care avea majoritatea, dar, repet, probabil că e și în spiritul acestei Constituții pe care o avem să se ajungă în ultima instanță la, la un tip de echilibru. Sunt și eu nemulțumit, da? Cum... Sunt și majoritatea colegilor de la această masă că președintele nu explică și publicului unele rațiuni privind respingerea cei propune, dar mă rog, poate o să apară mai târziu. La fel cum sunt nemulțumit, dacă se adeverește faptul că, de exemplu, PSD-ul nu a spus clar că, uite, dacă se adeverește ipoteza că președintele a sunat-o pe doamna Schaide, dar n-a spus nici pe său treaba asta, sau dacă se adeverește faptul că președintele ar fi trimis un fel de explicație PSD-ului despre refuzul acelei propune, iarăși PSD-ul n-a zis nimic mm. despre chestia asta. Dacă lucrul asta se adeveresc și nu s-a vorbit despre ele, nu e cea mai uh, fair play chestiune. Deci, cât o bilă neagră, cât o biluță neagră pentru fiecare din părțile Părug, implicate. Vă rog, domnule, um, Fisian Diaconescu și o, poate o face și o proiecție pe ce se poate întâmpla în pași. Da, uh, o precizare. Gestul, afirmația, să zicem, decizia președintele nu e cenzurabilă de Curtea Constitucională. Deci nu poți cere de la Curtea Constituțională un aviz de conformitate cu legea sau nu, funcție de oasă. La Curtea Constituțională sunt cenzurabile legi, moțiuni și hotărâri, adică ce adoptă Parlamentul. În al doilea rând, a, vedeți, din păcate, a, România astăzi tabloul și tabloul pe care îl vede un președinte, pe care îl vede de altfel și un prim-ministru, cuprinde mult mai multe riscuri, amenințări, 4 milioane de oameni care își caută locuri de muncă prin străinătate, faptul că la un moment dat în România nu poți să asiguri atât un nivel de trai cât și o securitate, cel puțin, pe baza naționale vreau să spun, la un nivel corespunzător. Și atunci ai nevoie de, ai nevoie de parteneri. În 2012, să știți că, mă rog, competiția pentru suspendarea lui Traian Băsescu nu s-a pierdut pentru că Traian Băsescu ar fi fost neapărat sprijinit de o mare putere care l-a luat în brațe, cum am văzut tot felul de afirmații. Suntem preocupați de recentele evenimente din România, aliatul și partenerul nostru din NATO, care amenință echilibru democratic al puterilor și subminează instituțiile independente, precum justiție. Este o afirmație făcută de Departamentul de Stat, făcută de Newland, în acea perioadă și care plecând la drum, dacă pleacă la drum, dacă deci să plece la drum pentru a-l suspenda Petraean Băsescu, ar trebui să o aibă în vedere și uh, liderii uh, partidelor tentate de așa ceva. Deci problema nu este persoana. Problema este mijloacele, pârghile și modul în care te joci cu stabilitatea unei țări. De două lucruri, am fost și noi mândri și am adus un argument în fața altora în stabilitatea și faptul că nu suntem radicali xenofobi. Deci acestea au fost. Că cu restul nu vreau să mai insist. I-aș propune, domnului, un pic, vă vă vă propune domnului, un domnului Dragnea un motiv de reflexie. Domnul Dragnea a semnat alături de domnul Ponta, Crin spun a semnat, dar a participat la întâlnirea cu Traian Băsescu, undeva în, spre toamna-iarna lui 2012, când USL-ul câștigase tot de o manieră covârșitoare alegerile când dușmânia ura aproape între președinție și zona politică majoritară erau la cote, era la cote foarte înaltă. Și în acel moment, pe rațiuni pe care eu nu am să le discut, văd că domnul Ponta începe să le discute, dar nu, cred că e nici bine, nici corect și nu elegant. S-a semnat un pact de coabitare, am văzut tot felul de interpretări, una mai amuzantă ca alta, cum s-a primit de la ambasadă un text, să căutau yes. cuvinte, să, cum s-au tradus. N-a fost vorba de nimic de acest gen. De situația era oarecum similară. În acel moment însă, politicienii aflați într-o mare majoritate și într-un antagonism clar față de Traian Băsescu, au găsit o formulă de a ieși cel puțin public din acest impas, fără a explica foarte multe lucruri. Și eu cred că a fost o gândire inteligentă și rațională de oameni de stat. Numai domnul Dragnea este jucător politic activ astăzi din cei care au semnat acel acord. Și l-aș îndemna să reflecteze la rațiunile și argumentele deși total neevidente public, au stat la baza decizii prin care a făcut acea înțelegere. Și în al treilea rând, și cu asta chiar închei, ce se va întâmpla? Sigur că o prognoză, probabil se va găsi o formulă și un prim-ministru va fi desemnat de la cei care, majoritatea care a câștigat alegerile, fără doar și poate. Asta este clar, este un obiectiv fix. Pe de altă parte însă, poate găsesc și resursele mentale și resursele politice, cei de la majoritate, să nu perpetueze sistemul de a-l înconjura pe președinte și administrația prezidențială într-un într sistem de șarpe boa. Pentru că tentația care a funcționat din 2012-2013 de a tăia toate legăturile administrației prezidențiale, poate într-adevăr, din punct de vedere operațional, să-l pună pe președinte în situația de a fi numai o persoană care promulgă legi. Și atât. Nu este bine, nu e corect și nu e sănătos, mai ales că 2017 va fi un an extrem de complicat, iar rolul constituțional al președintelui în lume este poate mai mare decât rolul unui prim-ministru în, în același contexte. Mulțumesc, editurii Eminescu, care a anunțat că și asumă publicarea cărții în primele 10.000 de, de exemplare. Deci, editura Eminescu ne transmite mesaj dorește publicarea acestei, republicarea acestei cărți în 10.000 de exemplare și salută inițiativa Profund Românească. Eu le mulțumesc celor de la editura Eminescu și celor care doresc să doneze bani de la oameni de afaceri, la oameni, pur și simplu, la pensionari care doresc să doneze bani pentru ca această pagină de istorie să fie cunoscută, pentru că așa este corect. Ne mergem mai departe la, analiza, acestei, la a, analiza acestor gesturi și la ce urmează pentru România, care ar fi și care sunt scenariile. Domnule, să le uh, La cum l-am văzut astăzi pe domnul Dragnea și ar trebui să uh, analiza ar trebui să fie uh, pe termen extrem de scurt, pentru că sunt niște jucători, domnia sa, cât și domnul președinte Klaus Iohannis, care uh, parcă uh, folosesc un joc de lumini și umbre și care uh, nu sunt predictibili. Uh, erau foarte slabe șanse astăzi uh, ca domnul Klaus Iohanes să o, o respingă pe doamna Scheidech. Am văzut reacția PSD-ului uh, și din partea domnului Dragnea există o care în timp de Pentru că, în opinia mea, de exemplu, doamna Scheidech a fost uh, chiar de la început uh, una dintre persoanele la care domnul sa s-a gândit cu preponderență dacă ei, se ul domnulea sale, în comparație cu al domnului Fifor sau al altor personaje ale căror nume au circulat uh, pe piață. Și atunci, pe termen scurt, la cum l-am văzut pe domnul uh, uh, Dragnea astăzi, în conferința de presă, uh, și cum i-am spus eu, învingător în genunchiat, eu cred că uh, noaptea asta poate fi un sfert bun pentru domnulia asta și să desemneze un nume care să uh, fie acceptat de domnul Claus Iohannes și să uh, purceadă ambele tabere, pentru că România totuși și un voivodat mult prea mic pentru orgolii atât de mare din partea unor personaje post-ceaușiste să treacă la un, la un dialog mai apăsat. Chiar dacă ai văzut că amândorul le place, le plac comunicările scurte din, cu zvâc și domnul Dragnea a obișnuit încoate trebuie să readucem în, în, în, în, în atenția transportatorilor. Modul în care domnul Dragnea a condus județul Teleorman de la nivel administrativ până la modul cum a cheltuit banul public, la nivel politic, la modul cum se făceau numirile acolo, era o, un fel de făudă medievală unde domnia sa și acum are, are cum să spun, uh, conduce ostilitățile, ca să spun așa, dar nu există niciun fel de opoziție în julețul la, la domnia sa. Modul ăsta face politică nu poate fi uh, perpetuat la, la București, chiar dacă a, -a încercat un cap de potul Constanța, de exemplu, de, a, de aici și apropierea de doamna Șevil uh, uh, uh, Saide. Și atunci, aici, la București, uh, modul ăsta feudal nu, nu, nu, nu ar trebui să rezoneze atât de mult. Da? Uh, dar, pe termen mediu, uh, împărtășesc și eu uh, oarecum, Temerile oanei, pentru că o majoritate parlamentară uh, compusă din PSD și ALDE, și care are și uh, demereu la, la susținere, poate hăcui într-o zi de nu știu, 15 martie, ca să spun așa, să dau, sau nu știu, într-o zi de 17 martie, uh, uh, un pachet de legi anticorupție, poate îngrădi la nivel guvernamental foarte mult atribuțiile DNA-ului prin, pur și simplu, prin tăieri de fonduri guvernamentale, poate face, se poate gândi la o grămoare de chitibușeli, numai dacă te uiți la, la atât la câți oameni din, din majoritatea asta au probleme cu legea, dar și la ce le trece prin cap. Trăznaia, de exemplu, astăzi a domnului Nicolice, acum că l-ar suspenda pe domnul Claus Iohannis, dar după aia pe interimarul de la Cotroceni, ar numi premierul, după care ar renunța ei la suspendare, îți spune ce poate să le treacă unora prin cap. Și dacă tot au pierdut sau parcă par sunt pe cale să piardă meciul privind nominalizarea și să-și revină în, în, în cum spun, matca. În, de putere pe care le dă un vot legitim, dar, încă o dată, votul ăla legitim nu-ți dă posibilitatea să-l iei pe de exemplu, dau, dau la un, uh, uh, uh, un nume fără nicio fel de legătură cu persoane nominalizate, dacă o doamna Șeviș Aideh, uh, despre a cărui profesionalism au auzit și eu lucruri de bune în piața politică, deci nu-ți permit să-l pui pe și să zici, domnule, asta e, dacă poporul m-a votat, eu pot să pun pe oricine. E, nu-i chiar așa, da? Uh, și niciodată spun, majoritatea asta mă, nu mă înspăimântă, nu are aceleași caracteristici ca majoritatea din 2012, nu pare la fel de, sau puțin nu pare acum, la fel de toxică și ticăloasă la cum se crăunea ceea în 2012, dar uh, are perspective de, de genul ăsta, pentru că sunt unele personaje uh, care vin din, din zona acolo și care se pot gândi că și-ar putea lua o, o, o revanșă. Asta, este, asta cred că este uh, următorul, următorul lucru care trebuie să ne gândim cu, cu plisosință. Și după aceea să vedem în ce măsură domnul Dragnea uh, va reveni va veni asupra programului uh, guvernal, guvernamental al domniei sale și îl va pune în practică. Să vedem, cum spunea și Costi, în ce măsură uh, și cum se va raporta la marile multinaționale, care aici împărtășesc și-o parțial în temerele temele lui Costi, pentru că într-adevăr, o parte din corporațiile astea au cam făcut pe piață cam ce-au vrut, dar asta nu înseamnă că dacă statul român pune piciorul în prag, asta nu înseamnă că revenim la un naționalism găunos gen Sebastian Ghiță sau altul PRM, nu, nici vorbă. Astfel, aceste multinaționale își fac de cap în Marea Britanie, își fac de cap uh, în, în Elveția, în multe democrații mult mai consolate ca cea românească. Ei dau cutifla, Ți-am mai spus o carte uh, pe care mi-o recent: dau cutifla guvernelor, uh, cum se spune, guvernelor stabile și mult mai puternice, cum pare cel al Marei Britanie, Modul în care domnul Dragnea se va, se va raporta la aceste multinaționale și cum va reuși să gestioneze o relație printr-un departament din, din ANAF, uh, astfel încât cât mai mulți din banii cheltui, uh, uh, câștigați de multe naționale în această piață românească să, fie, să rămână pe piața aici și, și în același timp, fără ca aceste multinaționale să aibă motive suficiente, să pună mâna pe telefoane și să înceapă să încingă... Uh, cum să spuneți, să încinga telefonele din cabinetele doamnele Merkel sau al altcuiva de acolo. E o relație extrem de uh, uh, delicată pe care va trebui să gestioneze, mai ales că domnul Dragnea are un. Uh, de exemplu, știm cu toții că la ANAF, între vicepreședintele și domnul Tunaru este unul dintre, să spunem, valeții domniei sale. Ea ia, ia pe oricine vezi, din ANAF, din Ministerul Finanțelor și șt, oamenii știu cu siguranță lucrul astea. Deci domnia sa cunoaște foarte bine și în detaliu zona asta, care e ferită de reflectoare rarești, dar care este extrem de importantă. Un miliard în plus sau un minus la bugetul statului poate permite domnului Dragnea să mai dea încă, nu știu, 5 pe lei la pensie, 5 pe, nu știu, 50, 100 de euro la pensie sau să facă alte uh, pomeni electorale, cum le, cum, le, cum le spun eu, să, să se le dea curs prin, prin astfel de uh, bani aduși în plus la buget. Prin negocieri cu aceste uh, corporații. Domnule Leca, Ce așteptări am? Sau, uh... Ce așteptări aveți? Păi cu așteptările e mai simplu, că sclar. Uh, uite, eu mi-am pus speranțe mari în Liviu Dragnea, în virtutea, exact în virtutea scorului pe care l-a luat PSD la alegeri. Pentru că l-am auzit în campanie, am fost atent și la program, nu doar tu ai umblat cu el și l-ai citit din scoarță în scoarță, l-am răsfuit și eu. L-am auzit vorbind foarte mult, mă rog, foarte mult, l-am auzit menționând, de fapt, nu chiar foarte mult, dar în comparație cu liniștea de până acum, mi-am pus ceva speranțe în inegalitățile foarte mari din România, în controlul parlamentar mai puternic, sau, de fapt, nu mai puternic, real, al serviciilor, exact a acestei zone, uite, care nouă ne-a dat bătaie de cap două ori și ceva în această seară. Adică, de ce n-a explicat Claus Iohannis și motivul pentru care n-a acceptat-o pe... Civil, ca propunere de premier. Și plecând de la așteptările astea, mă, mă gândeam sau îmi imaginam că va avea și mai multă înțelepciune în a găsi compromisuri. Mie primul semnal care mi-a mi sunat așa, notă discordantă, profundă, cu linia din campanie și cu schimbarea cu, sau cu domesticirea, cu blânzirea domnului Dragnea, a fost exact finalul. de la consultările de când la finalul discursului, uh, explicațiilor și uh, discursului a spus că o singură propunere, mergem cu o singură propunere și asta dacă nu e ne vedem în altă parte. Păi, cam ce fel de politician care ia un asemenea scor, face o astfel de declarație când te gândești că îți stai automat? Poate, nu știu, e, am discutat astăzi despre uh, actuala, mă rog, propunerea respinsă. Dar nu știu, poate viitoarea propunere are o altă hibă. Adică, cred că, nu știu dacă neapărat compromisul, dar faptul că poți să gândești în perspectivă, adică tu, rolul tău ca lider al unui partid pe care l-ai adus la un scor, un scor uriaș, adică faptul că a luat cel mai mare scor din 1990 până astăzi, asta spune ceva. Înseamnă că până la urmă n-a avut niciun merit și scorul ăsta a venit dintr-o frustrare. Oricare, mă rog, Putem să discutăm și asta. Și mă interesa mai mult să aibă liniște, să-și găsească un premier care să fie de acord să-și asume programul ăsta, care în unele puncte e, oricum, e, unele puncte e mai liberal decât uh, au propus uh, peneliștii în programul lor de guvernare. În altele, mai ales cele nu neapărat trecut în program, cât în declarațiile politice. E curajos. În, în intervențiile alea, chirurgicale sau nu, vom vedea, care privesc zona justiției, pentru că abuzuri, excepții sau cum vrei tu să le numești au fost pomenite, le-ai menționat și tu, au fost câteva... Uite, Elia Olguța Vasilescu, da? Adică mi-aș dori să nu mai avem astfel de cazuri în viitor. Corect. Uh, ei, și mă aștept de la domnul Dragnea să aibă abilitatea și inteligența să reușească să-și pună un premier, care odată... Uh, bun, și pe care să nu-l desfințeze în discursul în care iese și îl numește premier. Adică dacă face, la fel ca la Sevil, și vine și spune că nu are libertatea, nu aia, nu aia, de fapt e un premier provizoriu până când mă trezesc eu că sunt gata să fiu premier, nici asta nu e în regulă. Deși a croit prin scorul pe care l-a luat o aură de politician real astăzi când în România politică nu știu, se face sau se face mai puțin sau nu prea se mai face și ar trebui să se țină exact de aceste așteptări pe care le-a creat, pentru că scorul ăsta e și pe aceste așteptări. Ori dacă o ține cum astăzi, nu știu, eu n-am atâta încredere că vine și uh, face o altă propunere de premier pentru ca astăzi, de exemplu. Da, da, deoparte da, atât vreau să dăm o informație care circulă Bă acum. Rog. Că în această noapte am citit și eu aia. Am, da, da, am citit da, Stabilește, da, da, stabilește da, ca mâine să. Dar da, până acolo. Scuza, mâine. Să, mă, de varianta de cu suspendarea să anunțe mâine un al doilea candidat. Un alt premier. Da, un alt premier. Eu, asta, eu, e ala, eu, asta zic. Dar nu știu dacă e atât de, de, de, de astfel limpede de. Pentru imitar. că astăzi a venit și a spus foarte clar că nu asta am spus. O singură premier. El trebuie să înghite cumva, să înghite cumva gălușca asta, nu știu, să o facă cumva, cu ce nume vrea el. Păi e o eroare, dar e, e o eroare care, de exemplu, îi slăbește poziția în partid. Și, de și odată îi slăbită poziția în partid, nici programul, nici premierul nu-i mai... Ponta sau pânzirea. sunt șanse să-i reziste mai -i puțin. Pânzirea. Sunt șanse să-i reziste și mai puțin, nu știu, orice fel de propunere ar face. Pentru că ai probleme cu liderii partidului care, uite, au înghițit odată o propunere, a doua, nu e consultat pe cel când alb și a creat <coughs> <în> piedici... <coughs> pe care, nu știu, că va dăuna partidului nu mă interesează neapărat foarte mult, dar mă interesează în mare parte că acest uriaș venit pe așteptările și nu neapărat pe așteptări, dar pe câteva realități destul de dureroase din țara asta. Să le împlinească. Asta cred că ar fi în interesul, nu știu, până și lui Claus Iohannis. Domnule Rogozanu, ce urmează? Păi, Domnul Ponta a potrivit unor suse uh, este la o întâlnire la această oră cu apropiații din Partidul Social-Democrat. de mulțumirea domniei sale este că astăzi Liviu Dragnea nu a anunțat -ă suspendarea președintei. Oh, no. Sunt spune? în PSD facțiuni care încep să viseze la putere, sigur că da. Normal. Și doamna Firea este de un an în ascensiune continuă. Nu? E normal să viseze și dumneavoastră la ceva mai multă putere, chiar mai multă decât are acum. Dragnea va trebui să controleze această situație și eu cred că va veni cu lume, dar nu mai dau pronosticări. Eu aș fi jurat că domn președinte la 12 azi ar fi -a nominalizat pe doamna, doamna așa. deci eu am spros la pronostică, nu, nu pricep statul de drept românesc. Ți-am zis și cu Ghiță, aș fi jurat că ghița a făcut ceva ilegal și că încolo l-am acuzat pe nedrept zile și șir și el era perfect legal. Ai voie să pleci din țară cu 10 urmării, din alea urmările jurist, sau cum se zice. Deci este foarte reglă o să faci tot felul de lucruri din țară și eu încă nu, nu m-am obișnuit cu România. Ce ar mai fi de făcut? Poate că, domnul Dragnea, din programul ăla, că revin la chestia asta, din lovitura care se dă indirect în felul în care va fi făcut bugetul la anul și care e, de fapt, adevărată discuție. Pentru că, dacă pornești cu un miliard în minus, vă garantez că bugetul trebuie să arate altfel. Poate că, domnul Dragnea, îi va veni mintea la cap, mai spre stânga, adică, că i se dusese complet în dreapta, și își va da seama că nu poți să dai facilități și la pensionari cu 8.000 pensia și la pensionari cu 1.500 pensia, că ăia cu pensii sub 1.500 sunt prioritari în țara asta, că ei sunt la limita sărăciei și nu ăia cu 7-8.000 de lei pe lună. La fel cu salarii. Nu dai facilități la toată lumea și la cel care câștigă nu știu cât și la cel care câștigă 1.000 de lei pe lună. Pentru că nu așa vei uh, uh, combate inegalitățile. Deci Poate șocul ăsta îl va ajuta să-și revină puțin. Mă îndoiesc, dar zic așa, uh, uh, unde, unde se îndreaptă speranțele mele. Uh, ce mai sperie să, da, să nu văd uh, facțiunile agresivizate de aceste alegeri și mai ales ce a condus de Ponta. Ponta îmi pare rău de el. Deci acum 3-4 ani putea uh, să o ia pe o cale interesantă politică. El singur și-a avut joc de el. Nu eu l-am pus să... Uh, se înhăiteze cu ghiță și să cânte imnuri pe străzile Bucureștiului. El singur s-a decredibilizat într-un mod ireal. El avea o credibilitate incredibilă acum un an, de exemplu, în PSD. Și după ce să din Palatul Victoria, a reușit să o facă prea. Nu e vina nici a lui Dragnea, e vina alu lui Dragnea când se înțelegea suspect de vine cu Iohannis, sigur. Dar acum, în ultimul an, tot ce și-a făcut și-a făcut cu mâna lui. Deci nu are dreptul să fie nici nervos, nici să viseze la suspendări. Mai bine mai stă un an, doi și mai învață ce nu a greșit. Să nu mai uită pe Domnule jurnal. Eu sper că există încă destul de raționalitate în politică, încât să se depășească sindromul ăsta gen dilemă de securitate, cum vă spuneam, de, de război rece și războiul ăsta strategic. Și să capete principalii actori politici implicați în decizia asta, măcar puțină încredere unul în celălalt, încât să nu mai facă atât de mult această negociere de dragul publicului și să o facă între ei și la sfârșit să avem totuși un, un prim-ministru. Pentru că în momentul de față există, nu cred că așa o să întâmple cum spuneam, dar există riscul aceasta ca toată situația să escaladeze exact după principiul dilemei nucleare și cine știe cu ce... să ne trezim cu încă un an electoral și de referendumuri că știți, în toate țările un an electoral la patru ani, numai la noi, odată la doi ani se votează ceva. Chestia asta nu e normală. Adică. Domnule Alexandrescu. Deci, eu tot timpul spun și susțin și sper că ajungem la pace. Ne trebuie liniște. Uitați-vă ce e în jurul nostru, uitați-vă ce se întâmplă și acum, și în Turcia. Și deci este aberant. Avem informații care apar mâine în media. Tot ce a circulat scenariul că a fost în spate SRI-o, avem deja informația că Sereiu nu a fost implicat în consultarea privind familia doamnei Sevil. Deci informații n-au venit de la SRI pe zona asta. Avem știre... Am venit apare. de la ziariști de nădejde. Da. Nu știu, e venită știrea, deci acolo e făcut Zia, o trimitere că către SIE in de... de... de... și informările sau. Da, deci e făcut o trimitere <coughs> că dom, nu se de la serie, dacă a fost o informare a venit de la serie. Deci, a Eu venit vă spun... de la Zuckerberg, de la Facebook. Exact. Da. Deci eu am înțeles azi o chestie și o să vorbesc cu soția mea foarte serios. Deci <laughs> dacă vrem vreo o carieră politică, să fim foarte atenți cu like-urile. Deci la fiecare lună ne inventarim like-urile. că e cam dubios aici. <laughs> da. Dacă ajung premier, nu mă mai lasă Iohannis. Deci, bineînțeles că uh, lucrurile sunt tensionate inclusiv la nivelul PSD-ului, dar nu la maniera la care se încearcă. Adică se încearcă iarăși agitarea apelor între Ponta și Dragnea. Nu cred că se ajunge acolo. Sigur, Ponta a țipat, el are jocul lui care în continuare cu Iohannis, deci era normal să facă în momentul doi criză, că domnule, de ce nu l-a suspendat? Nu se ajunge la suspendare cred în continuare că trebuie căutată o formulă de compromis și în orice caz este necesar dialog, dialog, dialog de asta m-am și întors la știrea că președintele ar fi sunat-o pe doamna Sevil în cursul dimineții dar eu aștept să se așeze la masă președintele cu Dragnea cu Tăricianu, cu Daniel Constantin, deci încă fără o discuție de genul ăsta nu putem să depășim lucrurile. Și asta e cu pace, pace, dar până la pace ceva trebuie să cadă sau câteva capete. Pentru că, ui, eu mi-a rămas așa. Ce a spus Tăricianu despre întâlnirea privată pe care a avut-o cu Claus Iohannis? Da, și a trebuit lămurită așa. Poate așa, e, nu anul mi se pare grav, mie îmi pare foarte grav. Ba, adică da, după foarte votul grav din 11 spus, decembrie, de decembrie da, dacă e, reluăm rezultatul. Deci dacă după votul din 11 decembrie, într-o întâlnire care avea ca, să nu uităm, care era contextul. Da? Se presupunea și era, nici nu trebuia să afli decât că s-au întâlnit. Încerca să-l extragă din majoritatea pe care au, au format-o până la urmă cu PSD, să-l aducă într-o mă rog, majoritate care, pe care eu n-aș fi înțeles-o, dar nu contează. Îl rupea măcar că îi fragiliza situația majorității. A fost o tentativă clară. Deci, deci dacă în acea discuție... E adevărat, că exact de la asta plec. Eu nu cred, bă, odată că pare ce un lucru pe Domnul care nu-l facem politic. O, adică, uite, mie că după, 10 ani, după 10 ani de politică deci, cu trei ani, eu nu ea. mai vreau să am astfel de scene. Adică să apară <laughs> unul să spună da, domnule, păi, uite, mi-a dat, avea sticle de whisky pe dar jos, avea perna României la controcen, durmea... Nu, morare. dar nu contează cum îl văd eu. 46% când a existat un partid cu 46 nu-i contești dreptul de guvernare. Bun. Nu contează ce... Da, dar președintele contează poate că să invite, ai acelor, premierul, să a stăm ei, la masă. Astăzi, șeful senatului, eventual în cazul unei suspendări viitorul sau președintele interimar a României. Acuzat de mărturie mincinoasă. Acuzat a de mărturie totor. mincinoasă în dosare tot ce vrei tu, dar omul ăsta Dan a venit... De omul ăsta a venit și a spus Acusat. un lucru foarte grav după mine, da? Deci, Acusat. pentru mine nu contează rezultatul alegerilor din 11 decembrie. Ei, o astfel de declarație din partea unui președinte, uite, eu cred că măcar asta ar face, l-ar obliga să dea orice are la îndemână. Acusat. Stenogramă, filmări, înregistrări, ce maturi? crezi că va face Călin Popescu-Tăricianu că și propaganda în momentul la în care paci... va da respectiv? Va spune că au scos din stenogramă. Nu, nu, nu merge nu. Stai Crezi? puțin, păi filmulețul cu păi Victor nu Ponta De ne-am amuzat uh, vreun să de ia zile. să se spună ceva totuși Asta trebuie păi să facem păi. Do Adică -a domnul da, președinte, el nu mai uh, comunică Nu mai spune lucru doar Eu sunt a... convins că va răspunde întrebărilor jurnaliștilor Iar jurnaliștii, dacă trocem fiind foarte buni Vor reuși să-i adreseze și aceste întrebări deci, Dar... Domnul Iohannis nu mai reușește De ceva timp decât să emită Edicte Păi, nu mai Costi, spune, Acum o săptămână l-am văzut răspunzând la toate întrebările. Poziție, ieri, cinci zile. A, a răspuns până la ultima întrebare. De ce jurnalistul. Colega noastră a pus două întrebări. De ce n-a făcut-o și azi? Nu știu. Dar, păi un alt argument lui. pentru care, uite, Klaus Iohannis, ar fi bine să măcar să vină cuvântul lui. Uite, avem cuvântul Italician împotriva cuvântului lui Klaus Iohannis. Dacă e așa, eu arăt să cred, mă rog, voi vedea pe cine cred. Pentru că altfel, până atunci. Tot ce s-a întâmplat de la, din 11 decembrie până astăzi îi dă dreptate lui Tăricianu. Asta e problema. Îmi pare foarte rău. Pentru Atâta că timp când nu există o dezmințire din partea lui. Exact. Nostru. Ai ca și cum pare premeditat că al nostru Claus Iohannis nu vrea sub orice formă să numească să desemneze un premier de la PSD. Dar, pare și astăzi, adică... astăzi e pentru a trei oară când în mod public și în zile diferite a spus foarte clar aștept din partea coaliției. cu pe alte consultări. Adică E hotărât da. și e clar că va guverna această coaliție PSD+. Eu, eu pauză pauză publicitară, ne întoarcem după ultimele 20 de minute uh, ale acestei uh, serii. Una incitante, extrem de interesante. Le mulțumesc tuturor celor care răspund la întrebarea serii. A procedat corect, Klaus Iohannis. Este o afluență uriașă de răspunsuri. Vă mulțumesc, le așteptăm în continuare pe Facebook cu emisiunii rares.i.bogdan. Bună ziua! Săptămâna trecută, când am avut consultări cu partidele politice,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 E declarația preferată a domnului Rogozanu și de asta noi țin. E Mulțumesc că și... m-ai ajutat să-l văz pe de rost chiar. Ai văzut și începutul domnului că, că nu știai ce trebuie pe de rost, că nu știai începutul, aceste începutul acestei declarații. Dacă cade Google, dacă cade... Vă rog, domnule, domnule Negrea. Deci, mă uităm aici, că domnul Pota ea revoluționar. E fascinant băiețarul încearcă A, în a depășit orice barieră a bunului simț în politică. Deci, omul ăsta, scuție, o ia cu Mach 3 să șparge orice barieră a bunului simț, deci, lui cel mai bun, confidentul lui. atenție, stălian, scus Dați că aveți un proiect cu la Valiera. Vă rog, domnul. Ponta a făcut rog, și o treabă bună pentru Dragnea. Amitiți-vă cât de pasiv era Dragnea față de Iohannis, față de, în general, de oponenții politici, în timp ce singurul care făcea ceva opoziție era Ponta de pe Facebook. Deci, Ponta a făcut și o treabă utilă partidului, până când Dragnea și-a amintit că totuși trebuie să mă prefac și eu că mă bat cu cineva. Adică cu... Două zi, asta cu asta în raporturile de... de s-a luat cu Cioloș, Vanghiț, în parlament. nu dar nu l-a avut doar pe Ponta, l-a avut și pe domnul Tărician. Adică aici chiar a funcționat Dragnea, superbă, strategia de campanie. Două portavoci care se spună să spună nu voia sau nu putea să, putea să spună el. Asta în raport uh, uh, nu? în raport... Să avem surprize mari președintele României potrivit unor surse, nu a vorbit despre faptul cut că Popescu Tăriceanu, despre faptul că nu ar pune un premier. Păi de vezi, vezi, Rares, micile astea-i căci adică și domnul Tăricianu, oricât ar dori domnia sa să fie în fața și în atenția, în Ce permanența opiniei publice, să aibă un upper hand în fața pornițelor domniei sale, nu poate veni cu minciunele din astea de doilea. Adică se descalifică... Vreau, am văzut că astăzi vreau amândouă să a am greutate celor 6% pe care le are, le are ALDE și s-au pus unul de -a stânga și de-a dreapta, lui Dragnea, care avea vreo 46%. Are 46%, da? În, în Parlament, dar minciunelele astea nu te ajută, ba din contă, te coboară la nesfârșit. Dar asta e problema domnului Tăriceanu, că nu reușește să facă, să facă pasul următor, să facă altfel de politică, la fel cum e și domnul Ponta, la fel cu aceleași mașinațiuni de 2 lei. Chiar crede uh, Ponta care are vreo șansă să întoarcă partidul acum, mai în termen de jocuri de putere în interiorul acestui partid, fără să aruncăm uh, un lasou moral, ca să spunem așa, în jurul PSD-ului. Are vreo șansă să întoarcă partidul împotriva uh, lui Liviu Dragnea Sau ce încearcă să dea un boost, uh, o, să, să, să dea o combustie mai mare uh, nemulțumirilor din, din PSD? Nu, boost, nu, da, da, nu, nu boost, mă refer să dea, să dea o combustie mai mare să crezi că o revoluție în PSD împotriva lui Dragnea, eu cred că sunt șansele minime, chiar dacă Dragnea a avut două, două înfrângeri legate de nominalizarea premierului. Nu are niciun fel de. de. de. de uh, uh, mut nu are nicio fel de de, de, uh, uh, de, de. de combustibil. Și mai ales să nu uităm, pentru că avem o problemă uriașă de În opinia mea, fuga lui Sebastian Ghiță la o săptămână e tratată, de care din punctul meu de vedere e mai gravă decât cea al Omar Haysam de acum vreo 10 ani de zile. E mult mai gravă, e infinit mai gravă pentru autoritățile statului. E tratată în termeni, cum să spun de și altele, de, de, de, de uh, majoritatea cuvârșită alea televiziunilor de știri. Domnul Ghiță e un inculpat penal, dacă are să susținătorul, din umbra al domnului Ponta, care l-a finanțat, a fost confident, a fost prieten, a fost ce vei tu domnului Ponta care s-a aflat în spatele ascensiunii lui cel puțin cu foarte, foarte mulți bani și cu foarte multă influență și cu metode nu, toxice de a face politică la, la, la, la Ploiești, e fugit peste hotare sau nu știu unde e cel puțin nu s-a prezentat la DNA, are patru dosare de corupție în care este prins domnul Ghiță domnul Ghiță este Când unul este cel mai... S-a pronunțat, nu... pronunțat? Pronunțat? Pronunțat? pronunțat, nu S-a spun... nu, nu nu, nu, nu, nu absolut deloc, împotriva de hotărârii în alte curse, niciun caz nu pot spune că e bună sau proastă, e doar o hotărâre pe care nu trebuie să o respectăm. În niciun caz, dar, domnul Ghiță este incorporat în altă dosare. Da? Domnul Ghiță, din, dacă întreb oricine, din mass-media din politică, chiar și am de păstare, dacă îi întreb toți trăiesc cu impresia care uh, s-a transformat într-o certitudine că îți fuge de justiție. Tocmai domnia sa care avea pe Țepeș pe, pe Sigla Partidului pe Țepeș în țeapă. Nu îți dădea țeapă, înțelegi? Deci domnul Ghiță dă țeapă partidului lui, dă țeapă uh, opiniei publice, dă țeapă care se uită la televiziunea lui și pe care i-a intoxicat tot felul de minciuni și manipulări. Domnul Ghiță ne dă țeapă la toți, fiind peste hotare, du? Acum vreo... mă, aminte că la, aici la televiziune a intrat acum vreo 3-4 săptămâni, intra cu aerul celui care e merge în fața electoratului să câștige încrederea, să-i câștige voturi. Domnul Ghiță dădea impresia că vrea să se rupă în două pisica în Parlament și ce-l trei, A doua zi după cel nu mai are imunitate, fuge peste cotară, sau cel puțin fuge din fața organelor de urmărire penală. Deci, încă o dată spun, fuga domnului Ghiță e mai catastrofală atât pentru lupta anticorupție și pentru Sfile Statului, dar și pentru opinia publică uh, românească decât fuga lui Omar Haizeam. Știm ce scandal a fost atunci? Acum văd că vor, nu știu, ori vorbim pe la colț. Bine, între noi fie vorba mai grav, mie îmi pare, de exemplu, că nu avem un punct de vedere de la ministru de interne, de la premier. A fost un punct de vedere al poliției. Ce, poliția de frontieră? sau nu, nu, La un asemenea scandal, te-ai fi așteptat ca măcar ministru. Dacă nu premierul, lasă deoparte președintele, că chiar acum e prins cu altele. Dar măcar ministru de interne, nu? Da, trebuie trebui extrem, extrem de apăsată în privința domnului Ghiță. Încă o dată spun. Domnul Ghiță este cel care a jefuit. Jefuit, dragi, băcar, asta este cuvântul cel mai îndreptățit. Banul public. Sunt zeci, de contracte atribuite de instituțiile de forță ale statului român prin niște metode extrem, să spunem, delicat, controversate către uh, firmele, către cele 51 de firme, controlate direct sau în de de domnul Ghiță, și noi acum stăm și ne uităm în tavan și vorbim de propunerea domnului Dragnea, când ar trebui în secunda 2 să vorbim și despre uh, fuga domnului Ghiță. Fuga domnului Ghiță e tratată la și altele, la astfel, că a furat și el, vorba lui Băsescu. De ce a făcut, mă, Ghița, a furat și el câteva de contracte în valoare de câteva miliarde de euro. Sunt, sunt destine distruse în piața de IT, sunt firme băgate în faliment de domnul Ghiță. Sunt mulți, cum se spune, miliarde de euro, frate din banul public, poate spitalele lui Dragna sau orice alte Uh, cum se spune, orice alte atenții, între ghilimele, pe care Dragnea ar fi putut să le dea electoratului său, nu, fi, nu, sunt, nu pot fi date pentru că ghița a fugit cu miliarde, poate sunt, poate sunt contracte radio, poate sunt sistem IT, e ăsta de la, de la CNAS că tot de chinui în fiecare zi să băgăm cardul la, la, la CNAS, de la, la, la, asigurările, la asigurări, da? uh, uh, cardul de sănătate nu merge și din cauza faptului că ghița uh, i-a pus, pus pierdici la un moment dat acelui cota sunt zeci alte de contracte care nu merg sau sunt capturate de către firmele lui Ghiță și noi stăm și ne uităm în, în tavan. Nu ne întrebăm, ne întrebăm mai serios, batem la ușă. Bă, dar unde e Ghiță? nu, ajungeți pe în țară. De ce nu e scandal? Hai să vedem cum ar arăta un referendum de demitere, domnule Cristea, în acest moment, pe motivul respingerii lui Shade. Repet, s-au schimbat parametrii față de experiențele pe care le aveam cu, cu genul ăsta de chestiuni din trecut. Uh, anul electoral, care tocmai va fi trecut în curând, iarăși nu știu că va fi un indicator foarte bun pentru ce urma să întâmple, pentru că, totuși, cumva cred că o bună parte a electoratului PSD ar putea, într-un fel, să accepte o mică înfrângere simbolică în fața lui Iohannis dacă ar fi să o pună în balanță cu, cu încă un an de scandal și de politică foarte dificilă. Adică, cred că totuși mesajul ăsta de liniște, de o guvernare lungă da, și stabilă s-ar putea să plină mai bine la, la electoratul care tocmai a votat PSD-ul, decât o perpetuare a modelului politic de de până acum. Evident, cu anumite zone care pot fi stimulate, ținând cont de faptul că pragul de vorum e mai mic, în practic, alegerea PSD-ului e interesantă pentru că este între un război cu Iohannis și o guvernare care se anunță cel puțin de patru ani. Și atunci e de văzut că ăștia sunt polii între care trebuie să evolueze toată chestiunea asta. Acum, cumva paradoxal, propunerea lui Sevil Shaide, era într-un fel o propunere care căuta să-mi pace, cum se spune, și capra și varza, pentru că avea un profil cumva de tehnocrat, un profil a unei persoane care, deși cumva exotică la nivel personal ca și propunere, nu era o propunere care să-l deranjeze pe Iohannis. Și cred că, din punctul ăsta de vedere, Liviu Dragna și-a făcut niște calcule că, da, e o propunere care nu poate fi refuzată. Nu era ceva care să-l ostilizeze pe președinte și, într-un fel, chiar cred că nu s-a așteptat chiar la o, la o reacție de genul ăsta, pentru că, în momentul de față, dacă mergi pe ideea că Sevil și Aiden nu avea destul la învergură să fie prim-ministru, păi cineva cu mai mare învergură politică riscă să-l deranjeze pe președinte. Și atunci intrăm într-un malaxor de ăsta, da, și într-un <laughs> malaxor de ăsta din care nu se știe cine, cine iese bine. Dar, repet, cred că sunt niște calcule acolo în așa fel încât să nu escaladeze situația prea mult. E și norocul acesta că suntem înainte de anul nou, deci pe undeva vor fi vreo două-trei zile în care publicul își va pierde cumva interesul față de chestii. Și dacă domnul Dragnea și domnul Iohanis vor ști să negocieze peste această perioadă, s-ar putea să ne trezim că se uită diverse declarații într-o parte și alta, că se uită niște mici sau mari indiscreții și s-ar putea să, să ne trezim cu un guvern pe la începutul lui ianuarie. Doamna Oana cum vedeți această situație? Domnul Nicolicea, sunt curios să aflu poziția domnului, domnului Cristian Diaconescu, după spune că îl vor suspenda fără referendum pe președintele Iohannis. Domnul Nicolicea, cel care acum trei zile avea o cu diaspora, îi făceau pe toți hoți de buzunare. Vă rog, doamnă Oana, Era teoria pe care mi-a expus eu la început. Uitasem să menționez că domnul Nicolicea, nu știu, pe RTV sau pe B1, l-am văzut zapând cu această teorie că îl suspendă 30 de zile, o săptămână, 10 zile, nu știu cât vrea domnul Nicolice acolo, după care îl aduc înapoi la cotrocem pe președintele Iohannis, dar evident, după ce și-ar fi desemnat primul ministru, cu președintele Interimar Tăriceanu a zis eu că e un scenariu fantezist. Dar ce vreau să spun este că mâine, cred că va fi o zi interesantă pentru PSD, în care se va vedea cum conduce Liviu Dragnea PSD-ul, mai ales că... Mâine la ora 16, mâine întâlnirea, ora 16 PSD. întâlnirea psd la este întâlnirea PSD-ului. Văd, aflu și eu pe surse că se regrupează, încearcă să se regrupeze domnul Ponta, mai întâi în restaurante cu prietenii lui, apoi probabil că mâine să vedem cât curaj o să aibă să, să, să fac o mică revoltă în PSD. Eu însă sper să nu ajung țara că nu, tot suntem, uh, depindem de cum funcționează partidele poliției din România, să nu ajungem ca PSD-ul să fie condus de Victor Ponta din nou. Nu cred că sunt șanse, dar oricum aș vrea să spun să trag un semnal de alarmă că un PSD condus cu Victor Ponta ne întoarcem în trecut. Nu cred că e bine pentru nimeni în țara asta. Însă, uh, cred că va fi o zi dificilă pentru Liviu Dragnea mâine sau cât de cât dificile, pentru că în euforia aceea, după ce a anunțat-o pe um, o candidatură care părea la prima vedere, cel puțin, uh, una extrem de ok, domnul Liviu Dragna a avut o exprimare destul de bizară. A zis că dacă doamna uh, um, Sevil... Doamna, așa e de, pardon, ne-am um, scuze. O să... și uitat -o. Am și <coughs> uitat-o. Ai văzut ce repede, uite lumea. Uh, va obosi peste șase luni, adică a prezentat-o mai întâi ca o doamnă care muncește foarte mult, care e profesionistă, care e specialistă, nu știu ce, după care a venit și a zis, dacă obosește după șase luni, o să o eu. E bine, am, cred că pare și mai nefericită declarația asta, deși a apărut și atunci. Uh, cred că această coaliție PSD-ALDE nu va funcționa așa de bine cum a funcționat în uh, în opoziție, că de regulă când ajung la putere lucrurile se mai schimbă și sunt convinsă că vor interveni deja au intervenit disensiuni între cei doi lideri, Ponta Tăriceanu Tăriceanu care oricum este exportat de la prim luat de la Victor Ponta cred că vom avea o problemă, vom avea vorbesc așa ca opoziție și ca prestația opoziției cu sr care înțeleg că de astăzi, astăzi a fost prima zi când s-a lucrat în comisii noul parlament a lucrat în comisii pe legea cu taxele, dacă nu mă înșel, USR-ul a avut poziții diferite în funcție de comisie. Adică n-au votat unitar nici măcar membrii aceliași parti partid din opoziție. Mă înspăimânt la gândul că așa va fi opoziția la PSD de acum încolo, de asta sper ca reforma, Congresul, ce se mai întâmplă prin PNL, să fie așa cum trebuie și să avem în primăvară un partid de opoziție adică PNL-ul, un adevărat partid de opoziție care să știe să facă opoziție și sigur că și eu sper să existe timp în România în următoarele zile sau când o fi, poate la anul, să se discute foarte serios despre cazul Ghiță, care și mie mi se pare un caz extrem de grav și de important și pe mine mă surprinde foarte mult decizia judecătorilor de astăzi și recunosc, nu știu cine a fost judecător, nu vreau să fac acuzații, dar mă tot gândesc la legea aceea care nu se respectă în România că judecătorul, procurorul, ziaristul încă nu, nu? Nu există lege să interzică, să nu, fie, să nu facă parte din serviciile secrete. De-aia o că nu există lege. Păi poate eu sunt, eu pledesc pentru asta de ani de zile să existe pentru că ce e mai rău în presa românească cred că asta este, sunt cu dublă comandă, cum, deși legea interzice, cred că sunt și în justiție. Deci trebuie să se lămurească cazul Ghiță. Și sper și să există un ministru de interne care să spună măcar dacă a trecut cu pașaportul lui, dacă un pașaport fals, dacă e în țară. A, și apropo de asta, înțeleg că judecătoarea, avocata domnului Ghiță, a venit și a făcut o declarație absolut bizară, a spus, domne, nu putem să dovedim că a plecat din țară domnul Ghiță, probabil e posibil să fie într-un spital din țară. Păi dacă este într-un spital din țară, mă gândesc că identitatea lui ar fi trebuit să, să Știm și să raporteze cineva și sau poate chiar e mort. Serios, suntem noi țara în care se poate discuta orice, oricum, dar cred că uh, și în acest caz, și în cazul politic despre care am vorbit de la începutul acestei emisiuni, o mai mare transparență și o mai mare comunicare, ceea ce tot spunem noi în ultimii 10 ani, sau cât o fi, domne, transparență, instituțiile statului trebuie să fie transparente, nu ne-ar mai aduce în acest punct să discutăm despre orice scenariu pe care cineva dorește să-l pună să-l arunce pe piață, că-i domnul Tăricianu, că e avocata domnului Ghize sau oricine altcineva. De asta pledesc ca instituțiile statului să fie transparente, fac apel la doamna purtător de cuvânt de la administrația prezidențială sau orice altă formă de comunicare să ni se spună de ce, pentru că deciziile astea luate în secret nu fac bine nimănui și nici nu sunt în regulă într-o democrație. Deci, în eu sens. cred că mâine Poi mâine, avem nevoie de câteva clarificări. Încep cu domnul președinte Claus Iohannis. Sim nevoia să iasă și să lămurească povestea cu Tăricianu? Fie domnia să fie purtătoarea de cuvânt? Că lucrurile astea trebuie clarificate. Punctul 2. Să anunțe că nu e într-un război cu PSD-ul. Deci mi se pare vital lucrul ăsta. De faptul că a spus, veniți cu un alt premier. Da. Nu contestă dreptul PSD-ului de, de a... Eu de ce? Le-am făcut în ordinea asta. De, de a, guvernat, guvernat. Doamne, a zis că, Deci, formula folosită de Tălicianu a fost că vrea să război total, da? E și titrat, mâine, nu știu câte ziare. Deci, lucrul ăsta trebuie lămurit în primul rând. În al doilea rând, sau în planul 2, Liviu Dragnea a, a spus corect vom gândi și vom cântări care, ce e mai bine pentru țară. Eu cred că mai bine pentru țară și cred că și el crede lucrul ăsta este să se facă liniște, să vină, au Parlamentul, au Senatul, au Camera, <coughs> au la dispoziție Guvernul, da? Să numească, eu, eu nu cred că nu are oameni de încredere în PSD. Sigur că doamna Sevilla a fost un om foarte apropiat de el, dar cred că mai sunt destui alții și destui capabili acolo pe care poate să-i desemneze cu speranța, cu convingerea că președintele nu va mai avea de ce să respingă o a doua propunere. Pentru că avem nevoie de guvern și avem nevoie de programul ăla care a promis atâtea lucruri importante să se transpună în fapte. Deci asta ne trebuie. Da? Și asta poate, dacă se poate, mâine, dacă se mișcă lucrurile, să avem guvern de anul nou. Domnule Lecat. Păi eu văd așa, pentru Claus Iohannis, cred că dosarul suspendării a început. Cred că se joacă din acest moment, la nivel de imagine, cel puțin, pașii pe care fiecare parte, cotrăceniul pe de o parte, majoritatea PSD-al de pe de altă parte, îi vor face, pentru că uite, eu după ziua de astăzi, de exemplu, aș fi foarte curios să știu cum se contabilizează așa, imaginarul cetățenilor, din vina cui nu a fost numit, nu a fost desemnat sau nu avem încă premier? Din vina președintelui că și-a pus ambiția pe, din vina domnului pe declarațiile Dragnea, de domnului Tăricianu că are boală pe PSD și nu vrea să vădă psd Din vina domnului Dragnea sau din vina domnului Dragnea care după consultărea a ieșit și a zis că asta sau nimic. De cealaltă parte, la domnul Dragnea, cred că... Dacă tot a avut abilitatea în campanie, exact cum am spus, prin gura domnului Ponta, prin gura domnului Tăricianu și alte câteva, alți câțiva copii răi din ăștia, între ghilimele copii, că răi au fost, și-au și -au spus tot ce n-a vrut, nu și-a asumat, dar rezultatul s-a văzut la alegeri. El a apărut ăla echilibratul, uh, cumpătatul în interesul național uh, care își duce partidul din hăituit uh, hey și fugării de toți spre o victorie, spre bine cetățenilor. Deci, domnul Dragnea, dacă nu va avea, nu știu, inteligența, cred că, în primul rând, să reușească să treacă peste blocajul ăsta, oricum vreau noi să-l denumim, astfel încât să-și ducă și programul, cât o putea, că asta rămâne să vedem, la împlinire, și să nu-și rupă partidul, pentru că depinde foarte mult o eventuală nouă desemnare de premier, ar putea să-l decupleze de la legătura pe care a avut-o, cred că unică, iar după 90 în coace, cu un partid efectiv la picioarele lui. Că o fi în sens bun, în sens rău, asta, mă rog, nu mai apucăm să vedem că deja cred că se produce o mică decuplare. Aici a greșit Dragnea și, din punctul meu de vedere, dintr-o hachiță pe care pot să o înțeleg omenește. Adică faptul că a avut o condamnare, să-l citesc pe el, nu pe altcineva nedreaptă, <laughs> și o lege care l-au împiedicat să ajungă o condamnare care poate nu are nici niciodată motivația încă. Deci e Foarte de, mult resentiment pe care îl spele așa. Ești de la Cotroceni și în stilul ăsta de Mucalit, pe care mie îmi place de exemplu, dar nu știu cât prinde sau cât mai prinde, l-au făcut să, pe termen lung, să nu-și poată administra o victorie uriașă. Mie îmi pare rău de acest lucru, dar, mă rog, e soarta domniei sale. Cred că ambii Ambii lideri, la ora actuală, și Dragnea și Claus Iohannis, cam astea le sunt șansele de, de a prospera în viitor. Dar și de aici, până la urmă, cea mai bună soluție, asta ar fi. Să se înțeleagă, indiferent cum, pe ascuns, în public, în orice fel de mod găsesc ei cu putință, pentru că, ok, petrecem, am petrecut către, uh, Crăciunul, petrecem și Anul Nou, dar cred că dacă după Anul Nou ne întoarcem toți la muncă, dar și la Ion, așa și nu avem premier, nu e bine. Domnule Costi Da, Mă gândeam, nu prea înțeleg totuși de ce se ceartă oamenii ăștia. Iar faptul că nu înțeleg, uh, um, ne, ne poate spune uh, diverse chestii. Unul, că se duc lupte între tot felul de facțiuni obscure pe care nu le putem înțelege democratic și logic. Dacă ele sunt obscure, sunt tot felul de băieți, ascunși colo, ascunși colo, cu tot felul de ambiții, nu să putem să stăm 10.000 de ani în studio ori, geaba. Că nu. Nici nu obișnuiesc să beau cafele cu ei ca să-mi spună ei direct. Și atunci eu cu logica și cu citit și cu Ana și cu toată lumea tot citim presă și... și nu, nu vom înțelege nimeni. niciodată. Ca altfel, uitați te la ei le place pacea, le place businessul ul amândurora. Că degeaba zici tu, Stelian, a existat o liniște de business și în Sibiu. Mulți oameni au făcut business, unele businessuri adevărat au ajuns la faliment dramatic, cu consecințe în continuare pentru cetățenii români, dar au fost două tipuri de liniște. Există, tu îi zici, feudalism. Eu văd două tipuri de capitalism. Chiar -aș, aș face manual cu ele. Capitalismul Iohannis, capitalismul Dragnea. Aplicat în cele două orașe ale lor. Unul cu mai mult succes. Nu știu, trebuie văzut de ce. Că așa sunt, sunt diferențe fundamentale între astea două. Însă cu cinismul de rigoare la fiecare, e prezent. Acum, da, este, ce aș mai spune, tot căutam diferențe între ei, până la urmă bătălia pentru mine, așa cum o văd și cum spuneam că nu înțeleg prea mult, se dă cine va băga în seamă baza piramidei și cine nu. Deci oamenii ăștia se bat, uitând în continuare raporturi despre sărăcia în România. Văd că uită în continuare. Cum spuneam, mie mi se pare vitală observația cu taxele și cu alea, pentru că noi tot nu înțelegem că nu vom putea evita sărăcia fără să taxăm serios pe cineva. Nu se poate. Deci, și în Germania se taxează foarte mult pare. și în Franța și în toate țările în care vrem să trăim. Um, dacă s-ar duce între o o bătărie de acest tip pe față, nu știu, unul pro salariu minim mărit, celălalt anti, uh, lucru care s-a făcut cu Cioloș și de aia uh, am disprețuit unii miniștri din guvernul Cioloș pentru că erau cu mâna de lucru de 2 lei, dar ăștia nu se mai bat nici pe asta. Dragnea, am amintesc că acum doi ani sau era omul păcii, cerea pace. Pace poate să înțelegea perfect și cu Oprah, și cu Iohannis, toți erau... Dacă ponta căpăta așa pe margine, și aceștia trei făceau, dădeau leșbic Big era o veselie, a fost o vară superbă aia, pentru toată lumea. S-a mă, mărit și salariul lui Ioanis și al Oprea, oamenilor lui Oprea. Deci se poate, există un tip de paradis din ăsta și mie de ăsta mi-era frică, sincer. Deci frica mea dimineața era așa, că o să iasă Ioanis, o să zic că o numesc pe 6, d Și începea o pace din aia, dragă Ioanis, de patru ani, o pace apăsătoare în care câștigau în continuare elitele în România foarte mult. O pace din aia ar fi distrugătoare pentru România și trebuie să fim atenti să nu avem. Mai bine în război. În păi deci dacă... ziua de azi, slabe șanse. Adică. Da. Concluziile, concluziile acestei seri și ce urmează, domnule ministru Diacolosu? <sus> um, practic, pe lege, domnul Dragnea, mă rog, PSD-ul, ALDE și pc au în mână o majoritate, incontestabil, iar președintele are uh, pe lege dreptul de a desemna candidatul de premier. Corect. Deci aceasta este premiza de bază. Acum, ei își pot maximiza pozițiile cooperând, pentru că mă gândesc că eu aș fi pe o altă poziție. Mi s-ar părea o pace cooperantă, nu neapărat o pace complice. Pentru că o pace cooperantă uh, presupune să am ceva încredere. România, de exemplu, trebuie să, să reconfirme, să lege din nou uh, relația cu administrația americană. Iar acest lucru se poate face numai prin președinte, nu prin premier. România are nevoie să participe la împărțirea puterii în Uniunea Europeană, pentru că se va întâmpla acest lucru în 2017, nu numai în Franța, Germania, Olanda sau Italia, ci și la nivelul Uniunii Europene. Și vor apărea, veți vedea, și teme privind guvernul zonei euro și multe alte lucruri de la care noi nu trebuie să participăm. Conform decizii curții constituționale, acest lucru se face de președinte. Deci aici majoritatea are obligație în plus pentru că are un drept în plus. Are majoritatea obligația de a chiar să arate că i pasă de țară. Pentru că toate celelalte paradigme legate și de sărăcie și de, de drumurile din România, toate sunt legate de, îmi pare rău să spun, dar asta e situația, de dependența pe care o avem de partenerii noștri. Nu suntem în stare să ne apărăm singuri, dacă domnul Dragnea știe să facă o armată care să ne apăre astăzi de riscurile de securitate, tot respectul. Dacă poate, poate să găsească în România banii necesari să facă și infrastructura, să rezolve și portul Constanța și lucruri de acest gen, tot respectul. Dar nu poate. Și nu e vina al dânsului, să zicem. Dar ar fi vina dânsului în momentul în care, având toată puterea în acest stat, nu ar conștientiza faptul că această putere trebuie folosită împreună cu ceilalți. Pentru că dacă își folosește această putere ca să anihileze administrația prezidențială, sigur, poate și acest lucru. Dar pierdem noi toți. Nu știu cât câștigă ei. Corect. Doamna avocat Mihaela Olaru, președintele României nu a încălcat nici litera, nici spiritul Constituției, despre ce suspendare vorbim, câtă manipulare văd diferite analize la TV și pe diferite televiziuni oameni, chiar jurid de profesie și care spun doar ce vor alții să audători pentru a satisface anumite interese politice, uitând de profesia lor. Se tot invocă decizia CCR numărul 80 din 2014, extrasul din decizia 80 din 2014, la care se tot face referire, peste tot se referă la articolul 103 aliniatul 1, așa cum a fost propus pentru modificare, nu la forma actuală. Acest articol din Constituție invocat și pe care l-ar fi încălcat Klaus Johannis ar fi trebuit să fie în Constituția revizuită, revizire care nu a mai avut loc până astăzi. În concluzie, președintele României nu a încălcat nici Constituția, deoarece acel articol nu este în vigoare. Și o analiză interesantă uh, a lui Liviu Avram. În adevărul, fix marți după Crăciun, președintele a vorbit, refuză desemnarea lui Sevil Șaideh ca premier și cere din partea PSD-ALDE o altă nominalizare câteva concluzii la cald, motiv pentru care unele s-ar putea dovedi eronate. Poate. Președintele nu vrea să forțeze alegeri anticipate. Dacă le dorea, îl desemna pe Eugen Tomac să formeze guvernul ca fiind singurul rămas ca propunere din partea partidelor la consultări. Invitând coaliția PSD-altă să vină cu o nouă nominalizare, Claus Iohannis arată că vrea să respecte rezultatul votului din 11 decembrie și al negocierilor ulterioare din Parlament. Adică îngustează enorm orice posibilitate de suspendarea sa. Nu știu dacă președintele a negociat deja cu Liviu Dragnea acest refuz. Dacă nu, ne oferind absolut niciun motiv pentru care refuzul a refuzat propunea, președintele îi pune o puternică laternă în ochiul lui Liviu Dragnea și lăsat să găsească singur ușa de scăpare. Liviu Dragnea trebuie să se gândească foarte bine dacă e cazul să ceară explicații suplimentare de la președinte. Nu știu dacă nu cumva. E mult mai bine pentru el, pentru Liviu Dragnea, ca lucrurile să rămână așa, mai în ceață. Dacă insistă tot cu Șevir și aidec, Dragnea ar putea primi public explicațiile din paragraful de mai sus, ceea ce e iarăși riscant, poate chiar extrem de riscant pentru Dragnea. Nici nu mai pun la calcul și vânzolarea deja existentă în propriul partid, una reală. Rămâne să vedem ce soluție va găsi Liviu Dragnea pentru a ieși din capcana pe care, în bună măsură, și a cam întins-o singur. Claus Iohannis n-a făcut decât să o descrie mai bine ca să o înțeleagă. În capcana în care stă Liviu Dragnea a fost instalată deja de el însuși atunci când a comis două erori de judecată. A supraestimat forța votului și a subestimat forța legii. A greșit că nu a știut că o lege interzice să fie premier, iar când a aflat a fost atât de sigur că votul va învinge legea, încât nu a avut grijă să-și asigure și o soluție de rezervă. Acum bâșbâie, după cum o bâșbâială a fost și soluția Sevil-Shaideh. Eu vă mulțumesc foarte mult, distinși invitați. Vă mulțumesc dumneavoastră, dragi telespectatori și ascultători. Nu uitați să iubiți România în fiecare zi și să credeți în înțelepciune. Înțelepciunea ne va salva. Va fi bine, credeți-mă. Numai bine, la revedere. Haideți să-l ascultați pe hrușcă să vedeți că va fi bine și apoi veți glumi când veți vedea câte, câte rezervoare de cerneală, câte cum s-au urlat la televiziuni, cum și-au rupt unii mașa de pe ei, am primit mesaje. Aici a fost relaxare și analiză. De asta trebuie să urmăriți Realitatea TV la jocuri de putere și nu numai. La revedere!